change to stay jag till dig Tannken nä fria nu jag klara mig Fram inte kiljan mor från felll Inte har jag hemma Inlå i en Nu g jag ni ett denn sorg har jag kvar hoppets viker aldrig en dag jag till dig far om du inte levde det jag nog vet Lät för mig så vet du att råder ringandet Smärtan blir dopvärre när tänker på det år Jag minns din blick du kunde inte hålla bort en tår Passerade Lina kan jag hindra det hur det går det anat som jag bara inte vet fulla rastriktioner aldrig någon sol. vad är skillnaden på KGB och Jorupol känslorna in på dig Orsaker till sån får inte ha av mig men hörde mig trots allt Jag vill att en nick gets saklden ett namn på denna vännen det är kärleken den never levt fortyder när kroppen blivit svag en talad till martyrer som plågat sig guldlag sanningen jag insåg den kjenner vi Kommunismens arv I en modern demokrati Om vi inte träffats Vore allting bra Ingen av oss skulle Någon saknad har Ändå kjennes det som jeg Gulla för en stund att lida hela livet för att se det en sekund. Finan som det innebär Varje andetag är längtan för att se dig men när kommer denna dag? Jag kan vänta på dig. Jag kan hålla ut. Drömmen som jag drömmer kan få ett lyckligt slut. Och inte läs O nu har jag ro Jag ser dig vid min sida för att leva för att bo Och inte låta För nu har jag ro Jag ser dig vid min sida för att leva för att bo Se det ni nu Liv i ett land Dit er valgfærdag miljoner På de platser våre Pederbord Moskvier växer fram Gör plats för den nya Aden og Liv i skam Illegala immigranter Får alt serverat på få Medan svenska folket Tvingas slava För sig Vanna hjeltar Hølsar min ankomst Men som døds av svær Sedan sagornas tidsålder älge när man har spenderat i sitt älskade svenskarnas hus eller vårt älskade svenskarnas hus. Det var rätt grisigt det här med betongcement. Jag har inte faktiskt jobbat med det innan men ja, nu är det gjort i alla fall. Typ vad vad var det? Jag hade ett reellt hål kan man säga och det blev ett reellt ett reellt fundament där det kan stå en röd flaggstång nu som står så långt in i Framtiden får vi verkligen hoppas. Jag har svårt att se att den kommer välta. Eh, tur som vanligt att få kommer att hjälpa till, tur att man har så fantastiska vänner. Man har ju de vänner man förtjänar, det jag hoppas verkligen det för jag har ju så fantastiska fina vänner. Eh och det är så vanligt kul att se de här nya vänskapsbanden formas framför ögonen på. Där är ju National Dog's jan kommer det bästa fokuset på det på torsdag vet ni ju rimligtvis är det bara att komma till svenskarnas hus och äta tårta. Och jag vet. Ehm, dricka kaffe, kanske ta en öl och kanske äh, jag men käka lite. Och träffa folk det verkar bli väldigt bra väder nämligen det skulle vara nästan 30 grader varmt. Så äh, jo. Det säger men mm, det skulle regna lite också för det är ju såklart i Sverige då får man fatta lite regn nästan mest. Eh men nu är det så här va att det är ju måndag som sagt och då vet det vad som gäller det John Lindem som gäller. Eh just det kan det igår om högervänsterskalan bland annat men det blev ovanligt svajigt alltså det var lite allt möjligt om man ska ha diesel och man ska ha bensin och och också hängde upp med väldigt mycket på vad vad är det med de här utlänningarna egentligen? Så syssla de med. Det får lyssna själva. Så där jag och han ja, då stänger vi av telefonerna tycker jag. Jag hör inte låter så här massa i bakgrunden. Jag kan man ju lära sig kanske efter 17 års poddande. Det kan jag mm, tycka ja. god uh, kväll ifrån oss. God morgon är det för andra. Så du får välja här vilket du vill säga. Hej gör det smartare. Ja, hälsningar Anna Kim. Tidsneutralt. Ja. Jag ska tro att det finns massa tid. Eh, nej, du vet, jag tryckte på räcka direkt bara för jag vill ju prata med dig om en grej. Ehm, jag satt och kollade bilar här. Jag gör vet inte varför jag gör alltid det när jag sitter och väntar mm. på dig. Det är väl för att jag tänkte att vi ska prata lite bilar. Ehm, jag lägger fram den här frågan till dig va. Diesel eller bensin? På begagnade bilar. Så är diesel inte så dumt. På nya bilar så är diesel ofta för dyrt för att lönar sig om man inte kör med väldigt mycket. Eh, uh, utveckla. En dieselbil är dyrare att köpa in, men lite billigare att köra. Vad uh, är det så nu? Ja, så um, uh. man måste köra en del för att det ska gå plus liksom. Ja, okej. Eh, och det är för vad blir diesel mycket billigare va? Eller några kronor billigare i alla fall? Ja, det var helt andra skattesatser då. Man Efter. hade en en separat eh uh... där ja, ju kommentera. Jag hade inga dieselbilar förrän tidigare, men det var någon uh högre bilskatt och lägre bränslekostnad typ. Ja okej. Okay. För jag körde en del diesel här jag, jag vill. Alltså det här med att jag ska köpa en ny bilion. Jag vet inte om vi har sagt det är det är ju det är, det är ju bara jag ska ju bara köpa grejer. Jag har inte sett det. Det handlar ju bara om det är klassiska. Jag vet inte om ni är manliga, är kvinnor köper väl kläder och så där, men män, du vet hur vi är. Vi hittar på att Nej, vi behöver vi, något nytt verktyg och så köper man det. Ja men vi vi försöker komma bort från det. Ja, det är ju ja, ett gammalt tänk. Det är jägare samlar. Mm. Ja, det det finns ju en logik i det, men men om man tänker efter riktigt noga så så ja, man ska inte konsumera för konsumtionens skull. Så klart. Nej, och, och du ska inte samla på dig grejer för konsumtion för, för sakens skull för det nej, nej. bilar kostar service, skatt, mm. parkering, mm. ägande. Så du punten är att använda dem för att de ska kosta pengar ja, och de kommer att rosta och tappa värde även om du inte använder dem. Nej, ja, så jag vet dom omfirmarna det är ju så med med, med bil, det är ju nästan alltid strul. Jag har ju haft otroligt tur. Jag tror nästan på ett sätt hade det varit lite onyttigt för mig att man köper en jättebillig lite skamlig bit bil som har lite problem och så funkar den bara jättebra hela tiden. Mm, det det jag ska nog inte pusha det där för som sitter man och bara med ett problem. <här> okay. Men i alla fall så jag behöver ingen ny bil, jag vill bara poängterar det. Jag jag kör lite grann i skogen ibland och det är det jag har haft som huvudargument va, men jag har hållit haft lite svårt att argumentera inför mig själv även där i onöför jag det är inte så att jag kör liksom ute i schönt ute i terrängen. Jag kör ju på skogsvägar och det klarar min bil. Okej. Okay. Ja. Men du, jag jag har kommit på hur du ska ha, du ska ha en Lada Niva. Jag folk säger det va, men de det är riktigt äh... skitbil. Mm. Men det är en skitbil som är lätt att hålla efter. De går sönder ibland, men det är ofta ganska billigt att fixa och och det är egentligen ganska lite som kan krongla på riktigt. Ja, svårt att få tag på dock. Det kanske det mer. Ja, i alla fall mm. runt mig här och de okay. de som finns var gör ganska fina exemplar med som kostar väldigt mycket. Okej, okay, det går ju åt. Man ska ju kosta ingenting. Nej, helt ingenting. Alltså, sånna som kostar ingenting på blocket. Kan du ju höra det med mig för då jag kan jag tänka mig att investera. Eh, nej men jag körde lite diesel här helligen nämligen jag har varit och jobbat i huset och de de är ju det är ju lite annorlunda va. Det är ju det här med mm. logga varv och så. I fall det nu finns någon där ute som inte har chock och det kan du ju finna så är de de driver väldigt på bra på liksom 1000 varv eh mm. särskilt 2000. Vilket innebär att när man till exempel lägger grätan behöver man inte tänka på på gasen när man kopplar upp. Ehm och det är ju som liksom, det är annorlunda. Voilà, blir lite trevligt. Ja, men det är, alltså framförallt om man ska köra lite tunga prylar, drassläp på gräs eller diesel grymt. Mm. Det ska man ha en stor GoSub eller nånting, så är det ju diesel som gäller. Just det, just det. Sen ja. är det ju helt tråkigt alltså, hur mycket du än gasar så händer det ju inte mer. Nej. Alltså på de 3000 varv händer ingenting mer, bara bröla lite väl mm. kanske. Just det. Nej men det känns verkligen som en som en traktor. Ja. Vilket är trevligt. Men du du har varit på lite motor grejer rumme. Mm. Det -hmm. du mail jag har inte varit eh med i helgen och det har gått väldigt bra. Vanni Malt. Ja. Nej. Vann är något två klasser. Vilken klass? Eh, och hur heter den? Är det du som kör eller är det nej, din det är son? Det. Nej, nej. Eh, utan det, det är, det, är det, det märket som vi jobbar med. Ah, ditt märke Vann. Det är ju en jätteindustri, du vet, det är trailers på rad. Du, du tror att det är Formel 1 race när du kommer. Fast det är så här, du vet, stora dragbilar på rad bara och ja. stora eh eh så här till på tält och bussar och ja, jag tror man måste se det alltså Jonas vi har ju pratat med Gunnar det där jag fattar att go card är en stor spott och allt det där men det är... för mig är det fortfarande det här kör kör tre varv för 300 kr liksom det är fortfarande det som är go card för mig. Här betalar du typ 12000 euro för en helg. Men går det runt alltså ja, du kan leva på detta antar jag till viss sätt. Ja ja, ett jävligt. Det är en industri. Men kommer alltid vidare då till till nästa klass för det det, det är väl början går ju det väl början ofta för folk ja, ja. plantskola det, det, som det heter. Generellt sett så är det ju någonting en plantskola om man säger så. Och och de stora teamen har ju ofta någon form av talangverksamhet där du går vidare här framåt till exempel formulare nu eller eh någon annan form av racing. Okay. Så när, när du är 16 eh kan, kan du börja köra formelbil. Men, men finns finns det någon 40-åring som är bra? Eh nu jag det jag ska byta karriär det lätt så finns det någon som är liksom någon, någon äldre eller medelålders som kör godkar professionellt. Eh nej, nej. Ut, utan eh, alltså har du inte gått vidare vid 20 så blir du hobbyåkare. Ja, det är så. Ja. Det det finns en liten liten liten klick med 20 någonting åringar. Mm. Då har väl enkelis med 28 som är proffs. Men det är ett undantag. Ja okej. Okay. Fan antingen så så börjar du köra formelbil eh eller så tar du så här eller så går du sidled i karriären. Ja okej. Okay. Ja, eh Då ser har vi sån rent go-racing. Jag, jag kör en klassmedelev i DD2 Efter. som är växlat paddlar på ratten, bromsar på alla fyra hjulen, har lite högre viktgräns. Mm. Då är minimivikt alltid. Mhm. Mm kö men det det är liksom det är för oss som har fattat att vi inte kommer att bli efterförare. Just det. Men det är ett hårt ändå kan jag säga. Ja, men det är det. Men alltså det min, det. Jag, jag tycker man är helt färdig när man har kört på Göteborgs Göteborgs jättebärg ja, där har de en go-kartbana och de ja. puttrar väl på i säkert 20 km/h en dagligen bara men det känns ju som 450 om man är ju helt färdig efter några varv. 10-åringarna ja. har kört ju grejer som går dubbelt så fort. Ja. 10-åringarna vet du. Ja. Och och ja jag har ju lovat att du ska köra, köra någonting riktigt och ja. du du kommer du, du kommer att tycka du du kommer aldrig att eh se på hyrcart på samma sätt igen. Dör jag kör du ogräsklippa där också Helen. Mm. Åtta hästar. Till och med direkt. Det, det kändes lite märkligt att köra bil så här några minuter faktiskt när man bytte. Ja, ingen trött. Jag jag lånar en Harley för ett tag sen. Oh hej. Och jag jag körde måste ett Vespa till jobbet. Mm eh uh, för det går fortare i bil. Man fastnar aldrig i några köer, man behöver aldrig betala pris som parkeringar utan man bara eh uh, vad heter? Pirater. Mhm. Mm och och men men efter att ha tagit en sväng på den här uh, Harley Road King uh, Electra Glide uh, nej heter den inte alls det. Eh uh, Split Glide heter den. Och eh uh, uh, ja, haft någon timme eller så på vägen och så satte jag mig på Vespa ner. <laughs> liten penis så tänkte det kändes, det kändes det kändes ju rätt fånytt. <laughs> ja det det lurer inte man ska ju helst inte byta upp sig så jag undviker ju att köra sina fräcka fräscha bilar för att det känns ja. lite skruttigt. Ja ah, ja, eh detta om detta. Vi pratar ju kanske kommer några ny lyssnare ibland eller det vet vi att göra rättare sagt jag vet när vi kan inte presentera oss varje gång John det blir ju fånigt men det är så här förstå nu va John Lindén är Lindénar han skriver grejer han skriver varje vecka ganska exakt och de publiceras under helgen på svigot.se och på ja när det har kommit ut så brukar jag Jonny försöka spela in någonting då som där vi kommenterar den här eh, artikeln och det här släpps på måndagar och ni lyssnar ju på det då det är ju måndag och jag pratar ju med Jonny va så än så där går allting enligt planerna vi har bara inte pratat om krönikorna men det kanske vi kan göra så nu det är det vi ska göra vi ska närma oss ett, ett kärt ämne. Jag diskuterade faktiskt just detta med en vän i helgen. Så det var, det var kul att det dök upp här. Det kanske var för att jag vet inte hur du hade skrivit om det. Det är vänster- och högerskalan va? Denna. Mm. Jag vet inte vad som är mest uttjatat. Höger- och vänster-skalan eller folk ska säga att höger- och vänster-skalan är uttjatad. Eller sådana som jag som ska säga att det handlar mest om skattepolitik. Eller du har en liten annan vinkel här. Och du nudde någonting som jag tänkte på även när jag var rörding där att okay. åsikter ofta sitter ihop. Mm. Alltså det det är min all jag startade min egen blogg alright.se. Mm. Så var min allra mitt allra första inlägg var om det här att man får åsikter i paket. Att har den här åsikten mm. så förväntas du har den här mm, åsikten och tycker så här om detta. Och jag jag vet inte kvant inte börja där för jag jag tror inte jag riktigt har kommit fram till om det där är är liksom om det är om det är självklart och naturligt eller om det är bara grupptryck eller så där. Men men du hittar till exempel Vad ska vi ta för exempel? Ganska få ehm eh veganer som hatar staten. Okej, ni kanske jag förenklar för jag känner massa såna människor, men men du förstår vad jag menar John? jag, du kanske något bättre exempel. Nej men nej men det lever ganska vanligt just veganer. Okej. Veganer är ofta vänster. Ja, eller miljön är, det, är det någon som röstar eh, miljöpartiet. Jag, jag är på gatan här, aktiva vänsterpartister, eh övervikta och äter veganmat. Mm, mm, mm. För, för det är ju svårt att få i sig allting du ska om du inte äter mycket mer än om du äter riktig mat. Ja. Jaha, jag har kommit att chocka veganer, det vet inte ens som jag sagt. Men det är väl klart att det finns det. Ehm, um, det har jag känner. Ja, ja jag tänkte väl jag vet när jag funderar på detta var det nämligen ja, vad man vill hemma blind om man säger så, men jag tänkte ryta på någon slags klassisk moderat då som hade såklart de klädnader och tyckte att skatten skulle sänkas. Mycket av det där är ju logiskt att hänga ihop för det är ju samma fråga, typ man vill ha en mindre stat, mer i kommun då. Givetvis lägre arbetsgivaravgift, mindre pensionsskatt, mer självbestämmande. Det där är ju ganska logiskt. Mm. Eh, men vad du pekar på här är ju saker som kanske borde hänga ihop, tycker du, men som ibland inte riktigt gör det. Berätta om din vän här som delar konstiga saker. Ja, nej ja, men äh are Fessel hade läggt eh, gjort något slags inlägg om att man skulle säga vårdvägran istället för att tillåta samvetsfrihet. Jaha. Uh -huh. Och skrev de då att eh, vi säger snippas lidkrans och vårdvägran. Jo, uh -huh. oh, det är viktigt och så bla bla bla. Mm, det är så menar jag. Eh och och då delar han det här. Och det här är en människa som uppfattar sig själv för hög något höger. Mm. Uh -huh. Och det här är ju vänster blaj tycker jag ganska uppenbart. Ja men i, i alltså precis men det är det ska vi ska vi först bestämma hur jag vad vad man ensa liksom, grunden menar höger vänster kan vi kan vi försöka enas om att det är storleken på staten liksom eller jag tycker du man ska sätta det enklaste. Men om, om vi går tillbaka där man formade begreppet höger vänster. Mm. Så var det ju att är du höger så vill du ha en liten stat och stor personlig frihet. Mm. Och är du vänster så vill du ha en omfattande fördelningspolitik. Mm. Och det kan du inte ha utan hög skatt och precis. en stor stat ja. Och det det är liksom ja eh uh, och och ja men precis men ja, me, me, uh, nu ska och, vi se. Och sen kommer ju lagt till eller egentligen vänstern har lagt till olika saker i högervänsterskalan. Mm. Eh uh, Alltså hur är egentligen hur blev fascism höger egentligen? Ja, och, det är ju klart. De har man ju lagt till nån slags traditionella värden till högern. Mm. Och högern har ju oftast varit konservativ. Konservativa rörelser har velat ha kvar eh den rådande kulturen till exempel. Ja. Uh -huh. Och de rådande värderingarna. Så det det finns ju en i sig logisk koppling. Mm mm. mm. Och och vill du inte omstörta samhället, eh vill du inte byta ut befolkningen. Ehm Så är det då höger och så länge lågt kan jag ju hänga med. Mm. Ämmen mm. ja, det är ja det jag tycker det hänger ihop. Sen är ju vi vi är såklart vi, vi tittar ju såklart ur vår bubbla här, men jag tycker det hänger ihop än så länge. Ja. Fortsätt. Ja. Men sen sen har man åt något sätt försökt att alltid skuldbelägga all, belägga allting som är höger. Mm. Och och då är man bakåtsträvande, man är progressiv och framåtskridande om man är vänster. Mm. Ja. Och abort till exempel, det är framåtskridande, flera bort, alltså mer framåtskridande. Ju fler barn du tar livet av desto mer framåtskridande är du. Och någonstans här så har man ju rimligtvis gått fel. Ja, för det kan ju inte bli bättre ju fler man tar livet av. Nej, och det det kan inte och, och, men på något sätt allmän väster slutar ju med människors död. Ja, jo. Alltså eh, Sovjetunionen, Kina, mm. Kambodja eh du du, du måste eh, ta livet av några för att eh, de är motrevolutionen mm. eller någonting sånt där. O i, i i 20 döda bra så måste ju 20000 döda vore ännu bättre och 20 miljoner var riktigt bra. Mm och och ja you know a little the Eleanor Grimmarkaren från ju en barnmorska då som som höllda samhällsfrihet då för att slippa utföra bortor. Eh ja, men jag kan förvisso också köpa så så klart jag tycker det är fel och jag tycker givetvis att att ja, det är sjukt att barnmorskor liksom att det är just de av alla. Jag vet inte, det känns ändå borde finnas någon special specialistutbildning uh, då om man vill göra bort det väldigt mycket. Så kan man Ja, det få... borde inte vara på samma fysiska plats. Hur du talat så borde ha en bortklinik. Ja, precis. Det är mer rimligt. Här föder vi barn, mm. här dör de vi barn. Mm. mm, mm. Och, och och nu nu jag jag är ju egentligen alltså, i de här termerna så har ju inte ens rapportmotståndare. Nej. Eh exempelvis eh blir kanske inte relevant att skaffa fler barn om vi inte har ett möjlighet att göra kupstest. Och så att säga för hade vi fått ett sista barn med någon form av problem så hade det gått ut med våra tidigare barn. Mm. mm och och vi borde ju ha med fru börja bli äldre. Så så här vet jag ju att i många fall så är det här är inte okej i våra kretsar. Men så här tänker jag, ja men det, jag, och, och det finns så... lägen när det inte är vettigt. Man behöver inte ha 16 veckor på dig att fundera. Mm. Och det är inte ett problem om du faktiskt måste gå och prata med någon och tänka på de 48 timmar som man har på många ställen eh innan du kan göra något bort. Men det här anses vara ett hot mot avorten. Mm. Och då har man inte människors bästa eh som sin högsta prioritet om man tänker så. Nej, jag jag tycker vi har pratat mycket om bort ett tag. Ehm um, och jag vet vissa vissa vissa i, i, inom vår umgängeskrets kan man väl säga är ju totalt emot mer eller mindre all form av bort. Vi med ytterst få. Nej men alltså det, det är någonting jävligt tråkigt och det ska ses som någonting väldigt tråkigt. Mm, mm. Det ska Precis. vara en sista utväg. Ja. Och och och någonting som människor ska reagera med shit och tråkigt. Jag mm. fattar att du läser den. Mm, mm mm. Det ska ju liksom det, man ska inte ha festival kring det. Nej, man ska inte liksom hossa upp tills någonting kul och bra och framåtskridande mm. för det är det inte. Nej, jag, det, jag tycker jag tycker det är lite typiskt vänsteriskt att godta sig sånt här. Precis. Och shoa, jag vet inte om det är sant men jag är rätt säkert på att sätta den här bild på en feminist som hade liksom gjort sträck på sin arm för varje bort. Och jag såg någon, någon hon var chockblåhårid trodde eller dig som höll upp en skylt med typ Maya Bourchen was great. Och, och det är det här konstigt, du vet, de, de vill väl retaståanta jag. Det vill det. Men mm. men det det handlar ändå om och och döda ett barn. Sen exakt när barnet blir till, det, det finns det liksom ingen kan man inte bestämma utan det får man själv känna men det är ju trotsat bara tiden som skiljer det här då som Hanif Bali kallade cellklump. Det är ju och en babys, det är bara tid som som ändras där. Har ja, det är ganska lite tid. Precis. Och, och jag menar det när du läser de fantastiska böckerna att barnet blir till och läknade. Det är faktiskt ett litet liv väldigt tidigt. Mm. Men rent re praktiskt är det också så att När du väntar barn både som man och kvinna, särskilt som kvinna givetvis, så förändras du. Du du genomgår hormonella förändringar. Mm. Din, din kropp, ditt psyke, allting förbereder sig för att bli förälder. Och ju längre du väntar, desto svårare det blir det för dig. Din kropp kommer att reagera, mm. Mm. du kommer att utsättas för stress, mm. du kan få någon form av kris. Mm. Och det är inte någonting lättvindigt. Mm. Och det är bättre att göra det tidigare. Ja och vi tycker jag man ser tydligt bara när man rör sig runt i samhället hur hur hur gammal hur gamla många föräldrar är helt enkelt. Mm. Det det är så det är 30 40 upp till 50 och så där och det är klart inte vill det är mycket mycket bättre än det än senare men man önskar att det borde var borde vara väldigt många 20-åringar med. Jag tror att det är mycket smartare. Det måste faktiskt vara lättare att vara förälder om du är 20 någonting ja. eller 30 någonting ja. eller 40 någonting. Och sen då är det en praktisk alltså du har lättare att tjäna bra på ditt jobb när du är 40 någonting mm. än när du är 20 någonting. Mm. Ja, jag vet. Så, så varför inte ta de här hundåren ganska tidigt? Mm. Okej, hade jag k sitter fast. Ja, jag vet att jag vet idag. Mm. När jag var yngre så hade jag säkert gjort det tidigare. Mm. Det ja, måste ju klart och det är även saker som liksom man klarar sig på mindre sömn, bäckenet i min form, alltså man, man är ju gjord för att, att skaffa barn när man är ung, helt enkelt. Men ja, vi behöver inte fastna där. Vet ju säkert ni som lyssnar. Men okej. Ehm du har du den här vännen och han säger att man ska säga vårdvägran istället. Intressant att mm. vård då är att, att döda något mänskligt samma. Eh men men hur är helt jag... oemottaglig för den formuleringen. Alltså vad han är. Ja. Ha? Jaha, berätta. Du jag tror inte han styr. Nej, besökning. jag bara säger, hur hur kan du ens kalla det för vård? Mm. Att att liksom ta bort ett liv. Mm. Ja, men det är ju inom sjukvården. Ja ja. Så allting som är inom sjukvården i vård. <går> Okej. <Okay. går> alltså lokal städningarna och och ja, okay. ventilationstekniken och mm. är, inom mm, vård, är det med det inom vården går det vårdna ja, precis. Och några skjuta någon är det är också vård, det är så där. Säkert. Mm. Nej, och vi har vi har ju det kommer ju väldigt många nu nya här instapplande från höger och vänster upp och ner och, och bak och fram och de de de, de tycker lite olika. Oj, jag ser ofta det där som som folk som inte de har inte riktigt tänkt färdigt på allting vet egentligen de dom är mycket mer utsatta för propaganda och mycket mer hjäntvättade fortfarande vad de själva vet för så är det ju egentligen du och jag är också hjäntvättade fortfarande. Jag menar det är klart vi är. utan att vi, har en vi, aning om det. vi vi jobbar med det och, och vi är, och åtminstone är lite grann medveten om det. Mm, mm, mm. Men men många är många för många ja, det verkar som jag tycker ändå rekonstigt. Jag, jag tänker att alla ska gå min väg nu, det har jag inte löftats någon sån väg, men att man man bara går steg för steg för steg, men jag tycker många verkar fastna vid liksom Jimmy Okeson la la la la och det det räcker sen före var nog för jag är inte rasist jag tycker man ska göra bort det jag har inget mot muslimer men de ska du vet och så vidare och så vidare ja, ja. och då kan jag nästan kännas så här ja skiter det då det är för det är så lite skillnad då på något sätt vem jag menar vem tycker inte det här är o kriminella utlänningar jag ska skickas ut det tycker överhuvudtaget så gott som alla det är en liten liten högljudd galen feminist som inte tycker det men 99 av svensk befolkning skulle jag tro tycker man ska utvisa väldigt kriminella invandrare det är liksom det är en, den dörren är så vidöppen så sparkar man in den kommer han bara ramla ja, men kanske många är inte beredda att säga det. Ja. det så, ja. Vad har de här varit med om? Mm. Är det inte vi som har kunnat bjuda till lite mer och gett dem lite bättre resurser? Tänker ja. de har fått gå längre i skolan. Jag skriver lite om det i i dag på Svegot faktiskt och det är okay. jag vet nog det kanske kanske ganska upprepning men det det kom från visst kan komma till bokter inkluderar kapten på tillfällen men delvis det här med igelkottar det pratar man nä om det men när jag är Magnus då snackar om vi såg en igelkott och så mm. bara slogs det, det här att vissa vissa araber eller många rabber eller alltså det verkar som väldigt många från röda länder och som har det skulle med glädje använda igelkotten som fotboll mm. liksom och, och skulle en svensk göra det skulle vi bara shit en psykopat liksom Precis. Unare, det gör vi knappt. För det för det, det var vi har lärt oss att vara att vänta oss. Precis, precis. Och även även äh, även andra rasister liksom har ju det här. Nej men vad han vart när man försöker hitta någon så här. Det säger jag skulle aldrig säga om en svensk judare. Men även något helt annat men på ett sätt lika märkligt var jag och en kompis stod utanför Subway och väntade. Eller vi skulle precis åka. Då rullar upp en ganska fin bil, eller inte men så här 100.000 kronors bil med med ett somar uppfattade ganska integrerade muslimer. Det var inte slöjor och så där utan man såg bara på att de var någon slags araber. Pappan lyfter ut sin son ur bilen och sen får sonen, han kan ha varit 3-4 år, bara pissa rakt där på parkingsplatsen. Mycket liksom så det rinner. Och sen åker de där. Det fanns toa inne i lokalen 20 meter därifrån och plötsligt fanns buskar och så där. Men de gör så här och jag vet inte, man kanske kan jämföra inte jämför det med att de måste barka Nigelcott, men på ett sätt är för det är så fruktansvärt långt ifrån dig och mig och Sverige. Man bara vad, vad, vad är det mig? Jag helt er? saknar respekt för andra människor. <laughs> jo, ja, för ja, och inte bara andra människor, utan sin omvärld. Precis. Och jag vet inte om det är brist på respekt är om det är en kulturskillnad bara, men, men såklart tänker man också på de här lästarna att här i Fredastrådet var det var att man var något hyreshus som där det bott invandrare i och det var liksom det var bara att riva. Det gick inte ens att renovera längre. Jag läste inte exakt hur det var, men, men borde du och jag vet ju att det är inte bara lössrottor och så här utan det är ju listor som är bortdragna liksom och och man sliter ner kablarna från taket där man bor ju nu. Där du bor. Det det får ja, mig inte förstå, förstår. Det var insats att vi kommer aldrig att förstå. Det var insats, vi men jag kan då förstå ganska mycket så här och jag kan köpa till det men jag kan till det men jag köper att vissa är traumatiserade så där. Det blir man ju och så det lägger vi på logik och kultur och så där. Men jag menar att bokstavligen bajsar där du bor. Alltså så det luktar bajs i din egen lägenhet och det här är ju inte en eller två eller fem som gör det. Det är ju mängder som gör det. Och det här tycker jag är så här det är ju inte ens djur. Djur nej, nej, nej. sabbar ju inte sitt eget bo jättemycket. Jo jo jo, jo, ju här är jag. Jag vet inte. Du jag säger vad är det? Man kan bara med dumma huvudet. Jo jo, visst men riktigt så enkelt är det ju inte. Eller är det så enkelt? Nej men alltså det, det finns ju obildade vita. Alltså det finns ju ganska mycket studier i USA på fattiga vita när och så jämför man dem med fattiga svarta. Mm. Och alla de här socioekonomiska faktorerna och liknande som man så gärna pratar om. De tycks inte gälla vita. Nej. Mm. För du har ingen förhöjd kriminalitet att tala om i fattiga vita områden. Nej. Du har inga våldsepidemier. Du har Nej, inte, inte plus gruppvåldtäkter. Nej. Och, och givetvis det är det klart man har mer utspridd alkoholism och säkert mer misshandel och så där, men det är följligen mest snatteri sorts... till exempel. Ja, precis, men det kan man det och det är ju sånt och det är kanske är därför man sitter så här för det det kan jag förklara varför. Jag kan förstå att en en person som är fattig och har haft det hårt lättare att ta till flaskan. Det är inte mm. så fort du förstår det. Men men varför en person sliter ur el jag vet inte varför jag kom upp med just på det sliter ur kablarna ur sin egen lägenhet eller om någon annan nu gjorde det. Det är det är det om jag ska hitta på någonting här nu är att, att det här är då genetiskt kodat på något sätt och och där de deras länder de kommer från det finns det ingenting av det här värdet. Alltså du du eller så kan skulle måta mikrofonerna för att de vitas små avlivs med dem. Jag vet just det. Nej men alltså det, det, det är så absurt så du måste ha en absurd förklaring. Jo, ja, en en det här tror jag jag berättat för er innan men jag tar det igen igen. En en min min för detta hårfrisörska faktiskt var uppe i svartmanneo och jag vet att jag berättat det för er innan. Men skit samma, det är kanske några nya lyssnare. För det här visar också lite olika det. Hon hade varit nere i Afrika då och hälsat på. Jag vet inte vilket land det var. Det skit samma, det är väl typ ett mm. land. Man säger att igen en del. Nej, det är ett land. Afrika är ett land. Ja. ja. Och där har de så här då i den här kulturen att om du kommer dit Johnny, och nu och hälsa på, så går in väl i någon stuga där eller hydda eller vad de nu har så kommer ni fram någon det kan vara vem som helst och peka på din telefon och säga vad fin den är. Uschar du ge bort den här telefonen till den personen? Annars är det ofint. Det här kan man bara ha i en kultur där saker har så lite värde så att annars skulle det aldrig funka. Det finns upp stenar, pinnar och olika former av sand och mm. ge bort. Ja men det är helt logiskt. Ja, jag vet inte varför det hade med någonting att göra, men ja, bara, vad, vad är det med dem då? Liksom? Ja men alltså det är så stor skillnad på oss på våra kulturer, på oss själva på våra våra erfarenheter att vi inte lämpade att att del, dela ja. land. Såklart. Och menar jag ändå ju uppångar här förlåt om jag bara pratar här men jag minns också nu eh det var någon kvinna som var i hopen om du vet såna här jävla ursäkta mig in, införding någonstans naturfolkvet hon har råkat ner dit. Mm -hmm. Och så var det ju stress här som intervjuar henne och hon var äh, så härligt här finns flexibla liksom e ägodelar, allt i mitt och allt i ditt man bara dela med varandra. Men ba men hur fan tror du det skulle funka? En sån kultur ja. kan ju aldrig komma någonstans om in, inte det finns någon äganderätt för annars bara att ingen skulle lägga tid och göra någonting fint för då kommer någon annan jävla och ta den bara. Nej men så du har ju facit, då en hel kontinent facit. Ja, naturfolk då har liksom inte kommit längre. Det är 2019 Nej. nu ibland ibland är det ett argument. <laughs> Sluta hålla på med era pinnar. Kom igen här nu. Det ja, är precis köpte mobiltelefon på avbetalning. Tror ja, du tror du räddar något? Ja, eh påtalar om något. Ursäkta jag behöver få in med det där bara. Ehm, jo men vad det är med dem, ska vi se hur kommer in på det här. Ehm Nej men alltså vi, vi vi har det inbyggt i oss och de har det inte. Mm. Alltså jag tog i något annat sammanhang att om om det är en ensam människa i den här delen av världen så kan han förstå att han blir impopulär när han sparkar på hundar. Mm. Och så låter han bli för att han vill inte bli utstött. Ja, för det det är ja. det funkar nog i våra kulturer kan jag tänka mig. Ja. Men om man plötsligt är i en tillräckligt stor grupp, det alltså, tycker att vad är det för fel med att sparka på hundar? Ja. Om ja, du kommer han att sparka på hundar. Han tycker inte om hundar. Nej. Och det kanske är roligt att sparka på hunden eller ja. igelkotten eller barnet eller setet tog i det. Men det du handlar om. Och här tror jag vi kan, här tror jag det här är nog väl grejt för att jag vill kommer förstå dem för jag menar någonstans dömer ju fortfarande dojor även om vi vet att detta och tänker vi dömer ändå dem lite som att de vore som oss trots att även om vi vet att de inte är det men att att de här då kanske ska tuffa sig till exempel man sparkar en hund för att vara tuff men det kanske inte alls är det för för dem det är en sån naturlig grej ingen empati överhuvudtaget eller att hundar är så vidrig jag jag tror att de skulle sparka beagle på kotterna även om ingen såg dem ja det men jag hörde det här liksom men nu kan jag önska att man kunde prata med någon som det, det kanske är någon som lyssnar som har insikt i sånt där. Vi kanske har någon någon liksom assimilera då eller man ska säga invandrare som känner till det här. Kontakta gärna mig för jag jag vill bara veta jag jag, jag tänker inte diskutera att det är fel att sparka igelkottar för det det förstår vem som helst men ja. men var är det? Uppenbart inte. Men jag jag tänker nu Johnny om någon skulle säga till mig ja men varför inte sparka igelkottar? Det är ju kul. Jag jag kan ju inte förklara det. Ja det är synd om igelkottarna ja, men det är ett djur så är ju personen. Det, det är ju bara en, en inbyggd känsla som kallas empati som gör att man mår dåligt när någon annan lider. Mitt baseballträ tycker om att slå människor och parkapygel kostar. Och ja. Ja, det är ja, roligt. Hur ska jag kunna säga nej till mitt baseballträ? Ja, precis, ja. Folk, ehm, tillbaks till höger och vänster här. Ehm, diskuterade de de här personerna mycket? inte den här gången jag, utan jag började fråga satte varför han sprang vänsters ärenden Vänta. när jag vet att han själv inte ser sig som vänster. Och han bara jag vänster? Jo. Jag är ju jättehöger. Jo, höger riksdagsman. Jag tror att jag vet skillnaden men en liberal eller libertarian. Okay. Nej men det gör det upp med vart inte. <laughs> Tillbaks till skolan med dig. Men dermatologi. Ja. <clears throat> men alltså det här är ju en korkad märkt här en framgångsrik duktig människa som jobbar internationellt, känner bra med pengar. Ja. Jag jag mycket andra vet jag saker. Mm. mm. Men han har ingen som helst förståelse för kultur och kultur betydelse och vems ärenden den springer. Nej. Nej, har du ehm den här trappan jag pratar om innan går du fortfarande där för jag jag tänker ju typ känna varje dag. Ja ah, men nu har jag kommit jag är färdig liksom. Jag har kommit så långt eller om man ska säga eller kört djupt eller högt eller brett, skitsamma mycket. Och jag jag står ganska still men men ibland går man och drar ett steg till framåt då närmare det är inte så sanningen gör egentligen men men hur det handlar egentligen om hur man bygger ett samhälle bäst det är det vi försöker nå. Eh och ett samhälle där man liksom dödar barn utan att bry sig om eller har förbi det det blir ju ett sämre samhälle i stort på grund av massa olika anledningar. Det det sabbar liksom äm, kvinnans värde och det sabbar också eh äh, vår respekt för liv och så där. Mm. Men rör du dig fortfarande? Kommer du på saker eller är du är du klar? Är du klar? <laughs> alltså jag går upp åt och ner åt på samma gång. Jag rör mig uppåt men jag ser framåt så att det är fler steg som jag har kvar att ta. Typ. Så så sträckan jag har kvar blir längre. Jaha, innan dom jag kör uppåt. Okej. Okay. Så du, du du ser liksom att du inte är färdig på något sätt. Plott. Du ser att du inte är färdig på något sätt. Jo, men det är klart man gör. Det det jag menar. <skratt> Vi ser ju ganska likt på allting skulle jag säga. Det är klart i nyansskillnader, men man har du har du någon sån här? Ja, hur mycket Nej, men mycket värre kan vi bli om jag säger så. <laughs> Nej, men man eh man, man man ifrågasätter ju egna beslut, man ifrågasätter saker man har gjort tidigare. Man eh man, man blir medveten om när man själv man själv så att säga fuskar ju. Jo, jo absolut. Ja, men det är något annat. Och, och men ju längre man kommer det här blir desto mer uppmärksam blir man på sina egna eh genvägar och mm det man känner att man borde göra som man inte gör och ja men fast nu menar jag inte jag hur man faktiskt mm, mm, lever nej. för jag menar vi kan alla måla upp en perfekt bild av hur det borde vara det är svårt att nå det men jag tycker inte det är dubbelmoral alls jag tycker att folk borde träna mycket mer än vad jag tränar till exempel men mm. <skratt> men just alltså hur man tycker att ett samhälle borde borde vara alltså i... nej men jag tror att jag har en ganska klar bild av hur ett samhälle borde vara mm. ehm sen har ju också tankar om att uh, i i den grupp man riktar samhället till så ska jag jag är ju för en ganska ett ganska stort mått av demokrati. Ja. Oh, och och att att så att säga samhället ska formas efter folkflertalets önskemål. Ja, Vilket ju givetvis är väldigt svårt när man har en, ett sånt obildat och oförstående folk. Ja, du tolkar framsa den när du säger att du är för demokrati, det är ju inte alls jo, visst men flyr inte för folkstyre folk jag är för ett villkorat folkstyre. Ja. Absolut. Det det är alltså det, det finns det är alltid villkorat. Eh men men mycket strängare villkor än vad vi har idag. Kan kanske en till och med att eh vissa människor har mer att säga till om. Ja. Kanske eh, typ som ett företag. Kan man tänka sig. Nämn så, så säg till exempel att du har familjeröst. Du har en familj på fem personer. Jag känner till såna familjer. Mm. Och och då har du fem röster. Men eh om du är ensamstående och bidragsberoende så kanske du ska ha noll röster. Kanske man ska ha exakt noll röster. Ja. Mm. För om det inte tillför någonting som ska fördelas så har du heller ingenting att säga till om. Ja men såklart. Ja. Sen ska det ju vara handla om pengar. Alltså jag betalar mer skatt så ska jag mer och stöka. Då skulle du kunna köpa dig inflytande. Mm. Det skulle inte nödvändigtvis själv vara bra. Nej. Nej nej, men man tillför någonting. någonting. Att tillföra/ha någonting och riskera det är juutsamma ja. sak. Ehm, um, ja, men men och det här, jag vill uh, jag har nu för ju drar ut lite då. Det, det får vi göra på tiden. Ehm, um, det här med ord va. Mm. Jag tror många kan liksom garva lite ut när man ska kalla klimatförnekare till exempel. Vadå jag förnekar ju inte klimatet utan så garvar man bara att det. Men men vad folk inte förstår ju det. När man det här rimmar ju bra med man säger man förintelseförnekare det blir det man kallar såna där. Såna jo. där som såna där som är inte förintelse. Det, det, det är väl därför det kommer fram på det. Ja, det måste väl vara det. Och och man då gör man liksom två man slår två flugor i en smäll man mm. man kopplar ihop. Man, man ja. bygger upp ett hån mot förintelseförnekare mm. för man Alltså klimatförnekar är ju ett pejorativt uttryck. Mm. Det ska vara nedsättande, lite dum, lite obildad, förstår inte. Mm. Eh, klimatförnekar, jag vet inte är du med på vad vilken spinn det här har att tagit. Jag trodde inte det skulle att det skulle blåsas upp så här sinnessjukt som det ändå har gjort. Alltså jo att det skulle blåsas upp förstod jag, men jag trodde inte att det skulle tossa ut så här internationellt som det har gjort. Nu är ju hela världen liksom galen verkar det som. Samtidigt undrar jag hur stor andel av människor tror på det här. Ehm um, alltså uppenbart ja. är det ganska många men det är det är ett är ett flertal. Ja det vet jag inte men men att att, att en 16-åring som som kan se koldioxid that's right. Ehm um, lyckas, jag menar att hon ändå fick hälsningar från från Gandhi och träffa massa kändisar och skulle flytta till USA nu jag vet inte om ni hört det men hon kan inte flyga till USA. Så jag vet inte hur det ska gå till cykla kan hon inte göra heller. Nej ja, jag, jag tror det har haft en impact alltså impact säger man. En ja det är på men alltså det det är, det är ju någonting som alltså allting som pratas om får ju en impact. Mm. Ehm Mello får också en impact. Jo jo. In, ingen tar det på allvar men eh det, det borde vara lite en som gret att alla alla vet vem gret är men alltså tar du det på allvar så är det något fel på dig. Jo jo, menna snort. Eh, jag har ändå varit ganska mycket så här på sista nu när jag är i Lantis som du vet att mycket av det här man orar sig och hetsar upps över det, det berör än inte men jag är egoistisk så där liksom men men det här med med Greta kan ju mycket väl det kan ju komma liksom jättehöjd koldioxidskatt till exempel som så alla allting blir dyrare för att FN skriver under att det avtalade eller, eller hur det nu funkar. Det är ju inte bra. Såklart. Och och eftersom här... fram för allt för ett litet glesbefolkat land som vårt mm. så, som har ett oerhört litet koldioxidavtryck eh så som om koldioxiden här efter någon avgående betitelse. Mm. Eh så så det finns ingen upside där. Det. Mm. Det, det det är verkligen bara negativt. Men ja, äh, och äh, där kan ju inte du svara på heller men också en grej så är jag så förvånad över alla tiden. Jag är så himla förvånad över allting jag hör nu. Att att människor ser upp till en 16-åring överhuvudtaget för det det brukar jag ligga på ganska hårt där även i vår rörelse att unga personer alltså ja de kanske råkar säga bra saker och träffar dem emot fortfarande unga lyssna inte på barn liksom någonsin vad de än säger. Eh jag kan inte kalla det är lite smaklöst men framförallt kan tycker jag vuxna människor som överhuvudtaget lyssnar på, jag menar skulle jag lyssna på en 16-åring som kommer hit och pratar med och ger mig råd om livet, då behöver vi ju hjälp bevisligen. Men ja, det är det är definitivt du som behöver. Hjälp. Sen finns det ju 16-åringar som kan saker om specialintressen eller alltså. Jo jo säkert. Skulle skulle jag undra någonting om, om ett PlayStation så kan jag väl fråga en 16-åring om hjälp. Ja. Det är ganska stor chans att det får hjälp. Ja. Be en 16-åring om livserfarenhet, relationsfrågor och om, om världens framtid. Ja. Nej, och skryta med någon annanstans. Ni vill nog och skryta med det också. Och jag är vi, vi har ju liksom byggt upp någon slags okunhyhetskultur, mm, ju, ju mm. yngre dummare och okunnigare, det står mindre, desto mer oförfalskad är du. Mm. Ja, men det kanske inte är så. Det är klart att det inte kan. Nej. Ja. Känslor, känslor och känslor. Eh, uh, tycker det är väldigt uh det är inte bara det men att, att män då lyssnar på en 16-åring och att, att många män går igång så här känns jag tycker det är så det är nästan det mest fjolliga kan tänka man ju. Man ser någon blir ett miljömupp eller det kan ju vara någon sossemupp eller bara någon formamupp det kan vara en moderatmupp det kan se till och med vara en SD-mupp som bara nej nej nej allt går vid vi med dig. Man vill bara göra man är fi liksom sätter ner kvinna och skärpt till dig. Men där hysteriska hyllas ju också. Oj vad du gråter mycket över miljön. Du är en bra människa. Hemstkänslor hotta miljöartikel eller något. Ja, kan vi kan vi inte köta hela batterin sura bara i Östersjön, vad fan? Bara fatta skär. Nej, det ska vi slutligen inte göra. Sån miljö. Oh, oj, Nej, men som... alltså det, det det finns ju miljöhänsyn som är väckare. Ja, gud, ja. Ta plastgrejerna och hormonerna och, och allting sånt här, men men som jag sagt som några gånger innan, det här bryr ju sig ingen om nu, vilket också kan man misstänka är lite passande. Nej men det är som kan beskattas är viktigast. Precis. Så. Eh du innan vi avslutar här var ord eh, men eh du skriver också lite det här att att eh, Facebook skryter de liksom att man tar bort avflera inlägg och man behöver för anstäl eller man behöver man behöver numera för anställa mot skydda användarna då mot åsikter som kanske är änerlunda va så kan man ju inte ha det. Eh, finns det någonstans här tror du där folk får folk dem liksom nog av den här mjuka censuren. Eller, eller svälig folk vad detta. Ja vad det är bra härligt underbart fint. Någon gång måste de väl de känna att oj får inte jag, jag får inte tycka någonting. Men det här verkar ju vara som ni det är bra och fint att å stänga ner folk som tycker om Lunda. Är det presenteras ju så. Men vi som i högre grad ser igenom det jag tror att vi precis som i Sovjetunionen för detta. Så så lärde man sig att prata runt censuren. Man driva med censuren. Ja. Och och man förlöjliga censuren. Ja. Och och jag tror att det är den vägen vi måste gå. Ja, och och det här kanske bara kan hjälpa folk att liksom vakna upp då, som man säger, att khu vara i ett ja. uttryck. Men men det det kanske är så. Det kanske bara är som är snarare salt att bara tacka och ta emot att ju mer motstånd det du fler fattar. Nej men alltså dels det och sen blir det ju de förlöjligar sig själva. Ja. Det det är ju, ju mer de inskränker vanligt folks möjligheter att uttrycka sig desto dästu mer exponerad av sin egen rädsla mm -hmm. ja det är det är bara det är bara så smart det var så smart där att att fått så gott som allt vi tycker att typ allt vi har sagt här skulle klassas som hets mot folkgrupp inväntar de här människorna eller någon slags oklar onska och folkhullena var emot onskan jo men det är klart men ja, det vill ju vi med nå någonstans så uppfattar du inser nog folk att onskan kommer inte från oss den mm. kommer från den, de som vill censurera oss ja mordendagens mordendagens fascister kallas det inte fascistör sa väl inte Winston Churchill jag får mig rött till trots men väldigt mosigt. Ja, mm, men men ja det finns väl någon poäng i det om man då men fascism menar den här serietidningsfascismen. <kör> ja, men det, det vi använder ordet fascism för. Ja, är någon slags ja, vad är det? Ja, men ja precis en diktatorstat eller väl mer eller mindre. Ja. Mussolini hade folkligt stöd ända fram till kriget. Ja, precis. Ehm um, detta om detta eh um, jag har något litet per i 2020. Jag är så jävla hungrig. Mm, nej, jag vill köta som fan. Mm. Eh uh, måste ju fixa till den här med godkorten bara. Jag tänker på det, men man kanske inte sitter och planerar det här. Jag bara funderar på jag har ska har du vanlig semester eller? Jag har uh, i stock vanlig semester och eh uh, men framförallt andra halvan av juli kommer det passa bra. Ah, uh, det kanske kan passa. Eh men ett antal folk frågar mig så här, "Ja, är det ledde då och då?" Ja, säger jag, "Om inget händer. Det är det alltid, händer alltid. <laughs> alltid någonting 15 gånger på samma gång." Eh, bra att påminna om kan också vara att Johnny avsluta med att säga dagens moderator ligger långt till vänster om min uppväxt. Sossar, bara avslutningsvis har det något konkret exempel på det. Nämen alltså skatten i då är avsevärt högre än sig 76 när jag var 10 år gammal. Ja. Moderaterna är inget problem med det. Nej. De är Det du du har ett allmänt politiskt klimat som är mycket mer vänster. Alltså hela Henterband debatten eh ja, ja, alltså ja, allt jag pratade om i dag. Är helt okej okay för moderaterna. Ja, moderaterna går eh gärna i pride. Men ja, å Gud, jag skulle aldrig missa eh, att, att gå längst fram i prideparaden. Nej, det är väl LGBT också kanske. Nej. Olof Palme gjorde inte det där. Nej, men han skulle inte fått i det än. Nej, det är så eller? Nej, Jesus, men det är det är absolut. Panden var höger alltså enligt dagens. Nej, men... Jo, men det... hela samhället har gått stadigt åt vänster mm. under hela vår livstid. Mm. Och ah, så oklart konstigt här. Ja, ja nu. Ja, alltså jämför dagens moderater med med Justa Bohmanmoderaterna. Mm. Mm. Det är det är en mils skillnad. Högen behöver en fet omstart och vi behöver vara resetknappen och det kan vara till exempel genom poddar ett sätt mm. man vet aldrig Johnny Bengtsson lyssnar på detta och vad för fantastiskt de gör. Om inte annat så är vi säkert ett trevligt sällskap för alla som lyssnar. Och vi tackar så klart för att ni lyssnar på oss annars skulle det vara konstigt att sitta här och prata. Johnny min vän eh vi hörs ju som du vet inom eh, inte allt för länge. Det gör vi. Då är det bara så att jag tackar för oss och önskar er en fortsatt trevlig dag. Jag vet inte varför man vet du det ju nu, eh varför man inte säger fortsatt trevlig dag plötsligt. Man kan inte bara säga ha en trevlig dag. Man måste säga fortsatt trevlig dag Nej, i rätt att man insinuerar dag, att har vi redan inte... varit igång och det ska fortsätta vara bra. Ja men det känns bökigt kan man inte bara säga ha en bra dag? Ha fortsatt trevlig dag. Ja, skiter i det. Har vilken då ni vill. Ni kan ärligt värdelöst om ni känner för det. Det är inte mina och Jonnels problem. Men vi hörs hur som helst inom en vecka igen. Jonny Lindén heter Jonny Lindén och jag heter Daniel Sfränderlev. Tack för oss. Tack för oss. Ja, vi får väl eh, hoppas att ni har en eh, trevlig dag i alla fall. Får man ju försöka styra själv det där. Om man kan, det var eh, många trevliga dagar i helgen här som sagt när vi eh, grävde hål och eh, gött betong tillsammans. Älskar ju ändå att arbeta med det där huset. Eh, viss, jag ska inte säga hatkärlek men det har blivit många timmar där. Alltså. Men det blev precis som jag trodde, man började verkligen känna huset på alla möjliga sätt. Man började känna till varenda liten var en där liten kabel var en där liten knapp vad den gör det finns ännu mer att utforska där givetvis. Jag jag tycker de var det. Det är på ett sätt påminner lite om en fritidsgård också för det svänger alltid förbi någon. Tittar ju alltid in innan. Och det får vi hade <går> det ju ett äh, asulboende. Eh äh, tyvärr ganska nära med lite transitboenden det är det ju i folk folk kommer ju dit och uh, bodar en en kortare period oftast några månader eller flera år vet jag innan de ska <coughs> vidare försökte <man> jag. <coughs> Men uh, när jag stod grävd där så kom det en kan det vart afgan kanske så lite asiatisk ut. Hello, can you can you can you give work to me? Närmast in fru. Då sa jag nej. Hörr du du? Här finns det inget jobb för dig känner va jävligt klart för dig. Nej, jag svor inte. Eh och sånt riktigt så heller jag så bara no no work. Men då började han han prata det ändå hyfsad engelska som började så här nej men kom igen nu jag behöver bara lite pengar och så där och jag var på riktigt dåligt humör och jag tänkte ju ska detta sluta. Eh men jag förklarade för honom att nu är det i Sverige här va lillegubben så det går inte bara att ta lite betalt så där utan vi har regler, vi har något som heter minimilön och det är facket och det är den ena med 50 där fattar du ju han ingenting om alls överhuvudtaget. Eh men det är inte första gången faktiskt. Det har varit utlänningar där innan. Jag har varit och jobbat och, och och sökt jobb och ja, kan väl se man kan väl försöka se det positivt då att de vill vill försörja sig. Jag tror inte det handlar om det utan de vill bara ha mer pengar tänker jag. Eller kanske någonting att göra. Men det är också en grej som skiljer sig väldigt mycket från i mina i deras länder. Så är det så klart att du bara går till någon och säger här kan jag få jobb? Ja, jag kan väl få och så få lite pengar och så jobba på. Icke så i Sverige, såklart. Men um, hans fru där frågade faktiskt What is this house? Och då sa jag med stolthet This is the house of the Swedes. Och då gick de faktiskt direkt uh, utan den sa jag hej då, lite märkligt. Jag kan ju inte deras kultur, jag vet inte hur man bör bete sig där, men kanske, kanske om de kanske förstod någonting. Litet. Kanske. Jag vet inte. Vi får se, vi har ju inte haft några problem alls med utländningar. Jag hoppas det fortsätter så, men jag tänker ändå att kan man ha sån tur kan kan det vara så att skämnarna står så rätt att det inte får något problem med utlängningar i huset. Minsta lilla alltså. Det är ändå bara 100 meter bort så där bodde ju antar jag hundratal. Man ser inte så många när det är tyvärr de som är ute och rör sig på gatan när det är under dagtid så man ser ju dem men men det är ju många antar jag för det är ett stort hus. Det är tre stora hus till och med, det borde för plats med hundratal stör. Men jag ser det sällan mer än två eller tre åt gången. Det är synd på ett sätt. Man blir jag vet, påmind om mångkulturen. Um, till och med i oasen. Älgaros. Men det är också bra. Såklart, så man påminns. Det är det vi har för problem här. Um, vad är det jag skulle säga? Jo. Um, ni förstår jag fyller ju 40 år va? Visst är ni nu? Jag ser fram emot att ha 40-årskris. Och det är ju i juni. 25 juni fyller jag år. Kan ni ta och skriv upp nånstans om ni vill det, men det är inte vad för ni skulle göra det. 25 juni fyller jag år, hur som helst då fyller jag 40 år. Det brukar vara kring midsommar. Jag tror i år i det helgen efter midsommar man bör hålla någon fall of kalas och Ehm. Um, jo. Ja, ja jag ser visst himla klubben träta för jag har längst sett fram emot faktiskt ehm um, Åh oh, vilket kanososkap. Jättestort kanoskrås ska bjuda alla tänkte jag. Jag vill ju alla. Everyone ska bjudas, det vill säga den släkt jag har kvar som skulle kunna tänka sig dyka upp, alla mina vänner. Ehm jag givetvis alla medlemmar, alla lyssnare, alla kretsigt samt plet, alla ska komma, komma, komma, komma. Jag hyr svenskarnas hus man man och ähm, i Tyskland innan kanske och man kan sälja öl billigt kommer för att det är, kanske för att det är ett slutet sällskap och så där. Ehm men det är det här med alkoholerna köra vänner. Delvis, delvis är det en så himla stor grej och böket och man bara bara ju lära sig här hur mycket jobb det är bakom saker. Men det är det här med alkoholerna så. För folk det är klart man ska eller det är inte klart man ska bygga balkor men men det det känns som att man börjar göra det helt enkelt. Man klarar man skulle kunna ha det nycklutet med. Eh men det blir inte sån feststämning då. Men jag jag vill inte jag vill liksom inte att min 40-årsdag ska vara ett tillfälle där folk blir för fulla. För fulla blir folk ibland, men det är liksom inte hela världen att de blir det. Men jag vill inte att jag ska knippas med min 40-årsdag, så då blir man ju såhär, ja ah, men då skiter jag i det då istället. Men det tror jag man kommer ångra i efterhand om man inte har 40-årsfest. Det är ju ändå en 30-årsfest väldigt vädlös. Det vill säga, jag ångrar inte det så himla mycket. Det var inte så att det plågades mig för att jag plågas av det. Eh alltså när höst så vet jag inte alls hur jag ska göra här. Ehm um, om man ska ta Svenskarnas hus eller om man ska ta något lite mindre. Jag har till och med funderat på om man kanske borde ha någonting eh um, där jag bor nu eller kanske bara bjuda in folk man har känt i Elgra och så de absolut närmaste. Ehm um, det är inte lätt alltså. Plus att jag kommer inte vara hemma då trots att uh, i början på på julen där är ju tanken att jag sitter i bilen upp mot Norge som som ni kanske minns att jag har berättat om och söker min släkt. Jag kanske ska för 40 år upp i Norge där för tjurskris planerar jag i alla fall att ha eh, köpa en cab och eh, det är väl någon man ska ha en ung blond tjej va tror jag eh oklart faktiskt ska hitta den kanske finns i Norge eh, inte omällt jag kollar faktiskt på eller jag tanken lekte lite om att köpa en cab men jag måste säga fatta inte grejen med det riktigt vill det med chatten är det någon som har någon cab eller jag tycker vad det brukar så blåsigt och och lite kallt och det kan ju regna och jag antar att det är någon frihet jag har ju aldrig kört en cab, det kanske är en fantastisk känsla men jag kan tycka att det räcker att köra med, med rutorna neddragna det är jätteskönt i tio minuter sen drar man gärna upp det där för att det blir lite för förblåsigt, särskilt om man ligger på motorvägen men om att köpa bilar som ni hörde jag prata med Johnny, det är ju bara ett ja, ett köpbehov troligtvis så ska jag försöka att inte jag vill inte köpa en bil för mig ja, vi är på väg. Eh, vi ska faktiskt ta avslut det här alldeles strax jag och Magnus ska ju kliva på och prata nyheter där i en timme. Det gör vi ju som ni vet måndag till torsdag klockan 9 och på fredagar är det ju fredagstinget 9 till 11 där det blir lite nyheter och uh, även en hel del annat. Eh uh, 211 dagar har vi kvar av året. Ja, fint som snus. Uh, hoppas nu alla som kan dyka upp på nationaldagen när vi ska fira, fira inte hala fira flaggan och även sätta traditioner för hur det för oss i Sverige ska fira nationaldagen. Det kommer vi såklart ändra lite och så där, men som det ser ut nu så blir det yoghurts tårta, det blir sång, det blir säkert allsång. Det blir ehm trevligt blir det. Det blir väldigt varmt. Jag kollar nu, det skulle bli 28 grader. Så varmt så jag nästan tror jag att vi får vara inne. Vilket är bra, vi ska inte slita på gräsmattan faktiskt i onödan. Ehm, så skriver upp er anmäler er ehm hur det nu funkar. Glöm inte att det händer massannans spännande på i huset det för hela Sverige och inte bara i huset för den delen. Jag pratar här Sala Silvergruva eh som jag är väldigt sugen på det här missat det nej 15 juni. Rundt tur i Sala silvergruva och grillning. Jag funderar på jag ska försöka ta mig loss så jag kan komma dit som ja men typ som gäst om man säger så det vill säga inte hålla något tal. Jag har också varit där flera gånger nämligen men det har inte blivit av att jag kommit in och bara tittat på bilderna där det är, det är något så fantastiskt. Jag alltid vill att jobba i en gruva faktiskt. Jag hoppas att någon någon gång i mitt liv kan åka upp till norrland och få en ställning där att jobba djupt under jord som en sån riktig grudvärge. Jag kan inte förklara varför jag så gärna vill det, men jag tycker det verkar bara oklart, oklart mysigt. Då har ni väl fått det för idag, va? Tror jag. Dåligt med invandring där som jag och Johnny kom fram till, och höger och vänster, precis. Och nationaldagen ska firas den 6 juni och jag vet inte riktigt hur jag ska göra på min 40-årsdag men jag ska inte köpa en cab i alla fall. Ehm... Idag kväll med Lennart Svensson där får ni såklart inte missa 29 juni. Sen har vi sommarfest i Skåne samma dag faktiskt. Mycket här och glöm givetvis inte den fria musiken. Planerings-inspirationskväll 8 juni. Mycket att göra som fri svensk. Det är bra det. Ju mer vi träffas, ju mer vet tillsammans, ju gladare vi blir som man säger. Jag börjar förbereda morgon med Svegot, eller jag ska inte börja med det nu, det börjar jag med för länge sedan. Men jag ska göra de sista finputsningarna här så hörs ju vi igen, kära vänner på torsdag. Då ska jag prata med Kim, eller jag har redan pratat med Kim, en fantastiskt intressant intervju. De har ju val här i Danmark snart, jag hoppas det går bra för dem och särskilt för de här stramkors. Som just nu åker runt på någon slags turné i Danmark och araberna blir ju galna. Det blir upplopp så gott som varje gång. Modigt får man säga. Jag tackar för mig för tillfället och vi hörs om blott 5 minuter. vännerheten Daniel Frödelöv och Magnus Sördman som ska prata om det senaste som har hänt i vårt kära hemland Sverige idag lite om ett ämne som vi tår mm. får återkomma till månggångs hälst bidrags miljarder miljarder miljarder inte riktigt så mycket men det fuskas och betalas ut alldeles för mycket på samma gång som det inte betalas ut till de som ska Och ehm allt fler nu kommuner är ganska öppna med att de viker nybyggda ehm bostäder till utlänningar och man skäms knappt för det. Ehm och vad kostar det egentligen migranter, <skratt> invandrare, utlänningar? Finland har räknat på detta och siffran är precis som likan misstänka. Hisnande. Detta är morgonmässigt välkomna. Och det är ju inte morgon med Svegot om man inte har Magnus Hörrman med sig. Mm, tack för de vänliga orden Daniel och hej alla där ute som lyssnar på oss både nu direkt och i efterhand för det kan man ju göra om man vill. Det kan man ju absolut göra om man vill. Det är det till och till med det som de flesta föredrar, men om man kan lyssna live så är det i idé att rekommendera förrokar man hänga i vår mysiga chatt på svegot.se/radio eller så kan man helt enkelt in på radio svegot och klicka på "snacka med andra lyssnare". Och då har vi har varit lite celebrian. Vi har Peter, vi har HC, vi har Håkan, vi har Hacke, vi har Svenne och vi har lite annat folk. Så god morgon till er också. Hoppas ni mår bra. Hoppas ni har haft en bra helg. Hur är det med din helg Magnus och den vart? Jo, men den har varit varm. Eh, nu har ju sommaren kommit hit till de sydligare breddgraderna. Och trots att jag heter söderman så betyder det inte att jag är anpassad för detta. Eh, vi hade 30 31 grader igår. Ehm och eh idag så låg bara de 35 grader och det är då så där generellt i zonen igår hade vi 37 grader och vad det blir idag det, det vet jag inte så att ja det är neddraget och man går inte ut helt enkelt. Är lite fruktansvärt så att men det är det här normalt. Nej, inte ja, det blir några gånger. Alltså det, det brukar ligga. Jag, jag vet inte vad som är normalt ärligt talat. Jag ja, nej, nej. jag vet inte längre. Nej, bättre ju, sälla normalt så där. Eh, mm. uh, nej men det låter det låter bara väldigt tidigt, men var det samma förra året kommer nog det att det kommer så tidigt värmen. Ja, då kom den ännu tidigare nu. Är jag, nu är vi nu är det sen och det är skönt. Mm. Så det var redan i maj förra året. Mm, mm. Men de har att de ställer in att de ställer in skolor och sånt där. Det det är inte helt ovanligt att det sker någon gång varje sommar för att det blir så himla varmt. Ja, det är så. Mm. Ja, det är ju lika bra att du vänjer dig Magnus för när du kommer hit till Sverige så verkar det som att du tar med dig värmen. Vi kommer ju ha 27 grader på nationaldagen den 6 som det ser ut just nu. Ja, ren avsvalka. Ja. ja, precis, det är ingenting för dig. Men du, hur var det med skogsbränder och sånt i Tyskland? Ja, jag minns inte vi pratade ju säkert om det, men var det jo, samma? Jo, det händer, det händer. Förra året hade vi en, en del, men men inte på inte med den omfattningen eh som i i Sverige. Och jag tror att det delvis kan bero på att det är väldigt tätbebyggt. Alltså det är bebyggt på ett till annat sätt så att de kanske upptäcks tidigare. Det är bara någon idé jag har för att när man kör genom Tyskland så tycker jag alltid att man liksom även när man svänger av autoban så hopp då var du på en, en liten by och så kör du lite till och så hoppet ny by och så mm. håller du på och så där va. Just det. Jag får för mig att det kanske ja kanske helt enkelt syns eh, snabbare. I Sverige kan du ju ta sig ganska rejält. Ja, nämen ja, så är det. Ehm um, innan vi drar igång här vill jag bara påminna er om att ni bör gå in på bargtrad.com b a r r i t r a d.com och köpa lite tjusiga kläder för då går ju 10 rätt av till svenskarnas hus och när man då håller på och utsmycka sig varför inte svänga in på urnord.com köpa lite smycken 10 även där går till svenskarnas hus det är väldigt mycket fint att titta på och det kommer in nyttar de inte dagligen så lite då och då i alla fall så det är väl väl värt att svänga in i alla fall en gång i veckan också klart vill ni ju stödja vårt arbete och det gör ni enklast genom att gå in på svegott.se-plus och bli en sån här härlig speciell plusprenumerant som sover bättre, de är snyggare, de de de har gör ja, de har lättare med det motsatta könet vad är det mer man kan säga om plusprenumeranter Magnus ja, nej men allt det där du du säger det ju sant och så att eh, det är ju bara att rekommendera helt mm. enkelt. Jag menar för 99 kr i månaden så får man ju också då möjlighet att ladda ner alla poddar och man har tillgång till alla plusartiklar och allt sånt där. Framförallt skulle jag vilja säga så kan man lätta sitt samvete också om man gör lite till för Sverige. Vi gör ju alla såklart allt vad vi kan varje dag men att vara plusprenumerant är en av de sakerna. Och huset behöver dig också. <hör> vi har en husfond. <hör> Ehm um, som var, varje uh, varje månad når upp till 50.000 kr det har vi faktiskt lyckats med varenda gång tror jag hittills. Jag har väl bara varit lite under någon månad men juni 2019 ska vi såklart fixa detta. Vi är redan uppe på var 11.000 kr men släng in en liten slant där så blir huset väldigt glatt och då swischar man ju in på <kör> Man gissar inte alltid varför man läser upp swishnummer. Är det någon som är någon som är beredd på det? Men i fallet ja, jag, jag blev ju tillsagd att göra det utav vissarna. Eh det är så. Ja, så framme telefonerna nu eh får ge en liten stund där fick ni av knapplåset bra. Ja, då kör vi. Då swishar man till 1 2 3 510 5762. Alltså 1 2 3 510 5762. Så man ska inte jag berätta för er utan ni får ni bestämma själva. Ehm det blir en del ekonomi då Magnus här säger jag. Ja, det är ju skönt att att vi är med då som är lite utav experter på eh, ämnet. Ehm precis som som väl enkelt vikt vårt liv åt just siffror så här på olika sätt. Ehm ska prata om att det är många miljarder som ryker i helt enkelt bidragsfusk, ungefär 8,7 miljarder. Ta nog nästan 8700 miljoner kronor delas ut i bidrag var ju för mycket alltså detta är och detta är bara en uppskattning men en statlig delegation då som har granskat de svenska bidragssystemen. Eh jag man jag tycker man läser väldigt ofta Magnus folk som inte får bidrag trots att de väldigt tydligt ska ha det. Ja, det är ju lite alltså man läser ofta om de elaka rika som har flyttat pengarna utomlands och som inte eh betalar skatt in till välfärdssystemet. Mm. Eh och eh som du säger så hör vi ofta om människor som inte får det de förtjänar så att säga. Ehm mm och det är ju problematiskt på sina sätt naturligtvis. Man kan ju förstå de förmstämda idén att de kanske vet om att det slarvas och fuskas en hel del. Man vill ju inte gärna ge staten pengar överhuvudtaget. Ehm, men det som jag tycker är intressant med den här nyheten, nu ska jag också säga så att den har fått kritik i efterhand naturligtvis att andra då ekonomer tycker att så här kan man inte räkna som man har gjort i den här rapporten. Men vi vi låter det vara som det är med den saken. Eh, det intressanta som jag ser här eh ju faktiskt hur unga människor säger man enligt rapporten har en helt annan unga svenskar tror jag det är stort till det med mm. de har en en mycket mer tillåtande attityd eh um, vad det gäller detta och ärligt talat så vet jag inte om jag ska vara glad eller ledsen över det. Jaha, varför ska man vara glad över det? Jo, äh, jag tänker så här att om du börjar tappa förtroendet för staten, om du börjar se staten som en entitet som du inte känner lojalitet till. Mm. Så, så är inte det är helt dåligt. Ehm um, det är ett tecken på någonting. Vi vet att det här i trustsamhället bryts ner mellan mänskligt så att säga. Men när det börjar brytas ner ordentligt gentemot staten så öppnar det upp för förändring. Ja, um, tidigare. Jag tror att borde din du kan säkert dra liksom den här kopplingen till din föräldra generation eller mm. äldre du att det var ju otänkbart det var otänkbart att jobba svart det var otänkbart för de flesta svenskarna att sjukskriva sig om de inte var sjuka mina föräldrar är ett, ett lysande exempel det fanns inte alltså visst det fanns de som gjorde det men majoriteten av svenskarna skulle aldrig kom på tanken att att göra det liksom Nej men ja du Jag tycker du ser det ser väldigt positivt så jag menar det vill jag jag tänker bara att det ja det, det gör det gör inget att sno pengar för det är ju ändå en sorts stullet kan man ju säga att gå på bidrag som du inte förtjänar. Och att ungdomarna idag har jag tror inte det handlar om att de inte litar på staten utan de har de har inte den moralen helt enkelt. Som föräldregenerationen hade. Ja ja nej absolut det det finns också där. Det finns också där. Jag försöker bara se att glaset är halv mm. halvfullt. Ja, det, det ligger uh, lite i glaset i alla fall. Men, men för det hade inte varit bra heller de så här. Ja, lojaliteten till svenska staten är 100 procentig. Alla gör precis som de blir tillsagda. Ingen fuskar, ingen jobbar svart. Det. Där måstes bli bli jobbigt om det skulle vara så för mm. att uh, i den situation vi befinner oss i så tycker jag inte att det vättigt heller. En annan aspekt av det här Daniel som jag tänker på det är de här unga eh svenskarna man har intervjuat. Vilka är de? Ehm um, och finns det en en annan aspekt i detta att vi har fått in då eh, en miljon plus eh icke svenskar som kallas husvenskar under en viss tid som kanske har en annan syn på det här med eh, bidrag mm. och viktande. Kunde man ju kanske kunna tänka kanske att de till och med har en mamma eller pappa liksom? kanske får skatt lite med bidragen. Sen undrar jag lite hur de har räknat här alltså. Men de säger att 75 av felen är orsaka sökande. Så är det ju. Men jag menar vi kan ju dra det här att av de här nya svenskarna är arbetssökande på det sättet som man engelska som ska krävas för att de ska få ett bidrag till exempel. Nej, nej, precis, ingen, precis skulle jag ju säga. Mm. Hur många ehm um, ja, blir den klassiska att du kommer hit med din fru och sen skiljer du dig fast du skiljer dig bara på pappret. Mm. Men det är ju på ett sätt det inte det bidragsfusk för att du är ju skild. Alltså då ska mm. man ju ha pengar, men borde du och jag och alla andra tycker ju såklart att det där är fusk, men såna grejer kommer ju säker inte med i när de räknar. Nej, det gör de inte. Sen sen tror jag inte det. Alltså generellt sett så kommer det väl inte med om man tänker så här. Vi läste att att i Skånetrafiken så så undviker Ah. biriatkontrollanter att göra kontroller såklart för att de är hotade eh mm. uh, och slagna mm. utav uh, ja vi vet alla. Eh uh, jag undrar om det inte finns ett stort mått av detta här också du vill säga att som du säger det här med med att söka jobb eller vad det nu ska vara som som är grundkravet. Ehm um, hur mycket står de här eh uh, handledarna på social eller handledare heter det inte de här socialsekreterarna eller arbetsförmedlarna eller vad det är hur, hur mycket står de på sig mm. när alla kommer dit Ehm uh, ingenting. I, i, nej, jag jag misstänker ju att i i mer ofta än sällan så så här om ja, en för helvetet liksom. Det är ju inte mina pengar. Ja, men här du du är godkänd liksom. Ja, och Magnus ska de stå på sig. Men jag tänker på att de riskerar att få både stryk med om bli förföljda och så där. Ingår det i deras arbetsuppgifter? Nej, det gör det ju inte. Lika lite som att en busschaufför ska egentligen behöva kontrollera biljetter liksom. Mm så att nej i, i princip absolut inte utan det är ju andra då myndigheter som ska träda in då. Eh de de måste väl åtminstone anmäla om de blir utsatta för det men det gör man nog inte heller. Jag menar det är bara jobbet. Och återigen då den här totala misstro mot staten fördjupas hela tiden och det tror jag vi kan se som som positivt i all sin sorg. Mm. Ja, någonting sånt. Och det här med biljettkontrollerna läste också det, det kommer väl luta här i helgen. Eh man bara ja, de vandrar för mm. att eh, svenska kommer ju fortsätta kontrolleras. Och jag vet inte Magnus, jag man kan tycka att det är såklart jätteorättvist och så där, men men jag bara är då får det väl vara så då. Jag betalar med glädje min biljett och blir kontrollerad och sen ska jag titta på när den här babben inte ens behöver visa biljett för att det visar bara en en gång hur lite vi kan ha de här personerna i vårt land. Mm. Ja, nej, det det det som du säger och jag tycker att det är en viktig poäng. De vinner. Ja. Och vi mm som ett brett kollektiv förlorar. Mm. Det det det är så där och jag är inne lite på det här att vi kanske måste börja man pratar ju alltid om att att att det är känslor som avgör här och och jag vet inte, svenskar gillar ju att vinna. Vi gillar att vinna hockey vi och men vi gillar att vinna fotboll och vi gillar, vi gillar ju att vinna. Ehm um, det är ju någonting jag menar de säger att Svenska föräldrar förstör idrotten och det har vi nog gjort också tidigare innan vi fick nya svenska så kallade av att att papporna stod där och gastogorm för att de vill så gärna vinna. Mm. Kanske det är det dags att svenskarna inser att de är förlorare. Och och i det då så känner man att kanske det är dags att vinna igen. Ja, men då är vi där igen. Hur hur då? Hur ska hur hur ska rent konkret liksom vad, vad ska göras? För vi tar väl ja, hem biljettkontrollerna då. Ja, alltså men men alltså jag tänker att det är en annan sak. Ja. Om om vi bara får känslan av att okej, okay, vi förlorar hela tiden det där Sverige. Om vi bara hamnar där, mm. då har vi i alla fall kommit ett steg närmare att att man gör någonting mm. vad det än må vara. Ja, men jag tror ehm um, jag, jag precis vi måste inse att vi har förlorat. Jag, för jag tror jag upplever alldeles för många som är så här, nej men nu är det dags att sätta stopp för invandringen nu. 2019. De börjar de börjar komma in i matchen och matchen är nästan färdig. Men den delen såklart mm. är liksom överspelad redan. De har kommit alldeles för många. Det kostar alldeles för mycket. Den fighten är redan förlorad som vi säger ibland. I kan ju vara flera decennier sen vi faktiskt förlorade. Det är dags då inser vi förlorade det slaget. Nu får vi förbereda oss för nästa slag så vi kan vinna kriget istället för att försöka vinna ett slag som redan är förlorat. Jag jag vet inte minst du 90-talets början när du var ute och gick och så såg du BSS sprejat. Ja men så. Mm. Bevara Sverige svenskt det. det var slagordet vi marscherade under. Mm. Det är ingen som använder det idag. Nej. Bevara Sverige svenskt. Eh, uh, av det enkla skälet att vi kan ju inte använda det idag för att det finns inget svenskt Sverige att bevara precis. för tillfället. Nej. Utan idag måste ju slagordet vara internera, repatriera mm. du vet, mig mm -mm. ut och så vidare. Det är ju där vi hamnar idag. Och det måste vi precis som du säger, vi måste ju förstå det. Mm om om om ett om mitt fotbollslag inte begriper att de förlorade första halvlek Nej. om de inte fattar att de ligger i underläge och ser hur de blir boxspelade på grund av att de använde fel taktik. Ja, då kan de inte vinna andra halvlek. Väldigt bra väldigt bra liknelse. Att de är spelare i andra halvlek men håller på att prata om första halvlek när de förlorar med 16-1 eller någonting. Ja, ehm och ja, Svenska kommer ju sist i, i kön och Ibland Magnus kommer igen någon annan till huset som som eh, verkar vara vara helt nyfiken och då brukar jag ta det här som exempel att svenskar kommer sist i kön hela tiden. Bostadskön då bland annat och nu är det beslutat då att lägenheterna i Aneberg Kungsbacka kommun de är bara till för nyanlända nämligen. Eh och ja ah, det här har vi hört massa gånger innan men jag tycker en grej här är värd att ta med sig är men det är 52 lägenheter. Det är ett ganska stort komplex. Eh och man ska kunna ge boende till upp till eller över då till och med runt 300 nyanlända. Det vill säga inte ens en som droppar i havet. Mm. Och vad har vi eh det räknas att det ska komma 150.000 anhörig invandrare här nu ganska snart. Det blir många lägenheter. Det blir mycket dyrt. Det blir mycket inte bra. Mycket inte bra Magnus blir det där. <laughs> Nej, verkligen mycket inte bra. Eh, det är två aspekter här som är intressant. Jag tycker att vi börjar med den ena. Det här du pratar om anhöriginvandringen. Det där är ju någonting människor har glömt bort, känns det mm. så? Eh, mm. vi försöker ju påminna dem <laughs> med gemensamma rum, men det här ja, men man man ser det i tv-studiorna agenda och allt vad det är. Så ja, men nu är vi ju nere på på nivåer där vi pratar om 20 till 30.000 som beräknas komma flyktingar. Alla så här ja, så är det ju mm, ingenting mer med det så där. Så bara men vänta nu, ni, ni öppnade ju upp för andra invandringar. Inte på 20.000. Alltså vi är så långt många fler vi är tillbaka på nivåerna från från den så kallade flyktingkrisen. Ja. Ja och, och jag menar 20 till 30.000 är ju helt sinnes sjukt mycket det också. Ja, formsiniga mängder alltså noll är ju och noll skulle vara på ett sätt alldeles för mycket liksom. För som ni vet skulle vi stänga gränsen om nu skulle vi fortfarande få vackla runt hur länge som helst innan vi har klarat detta. De ska bara ut men ehm det här med eh, att man viker eh, lägenheter är eh, jag tycker de blir tydligare med det. Att nu gör vi så här. <laughs> bara jag alltså de skäms ju inte för sig längre. Och visste ni det här fadet så så säger jag att jag har min bygglovet här på 5 år eller någonting och sen så går det ut och då får man ju inte ha kvar dem längre som så där. Men men det där är ju dumheter också. Det där kommer ju förlängas såklart och det har vi ju sett i i, i andra delar där man har gjort såna tillfällägemoner, men det är också så där. Vi fick bygga för 5 år för att vi måste lösa krisen. Nu det här är ju brandsläckning mm, mm, på vår bekostnad och som du säger. Det här betyder ju då att en massa svenskar inte kommer kunna flytta härifrån och och börja sina liv. Och jag menar de de de sociala skadorna som görs på svenska ungdomar som inte kan flytta hemifrån de de kommer vi se om 10, 15, 20 år alltså effekten utav dem men de kommer vara allvarliga. Mm. Och man kanske står och sätter sig men tänker själva nere ute säg att ni var ni var tvungna att bo hemma hos era föräldrar i fem år extra säger vi. Mm med det men ni kanske hade träffat tjej eller ni kanske skulle fixa nytt jobb eller ni kanske skulle plugga på annat ni glömde det. ni kunde inte det när vart tvungen att bo hemma och jag menar jag jobbat för föräldrarna också så klart att att se sitt barn fastna i någon slags ungdom som det såklart ofta blir mm ehm um, och ja säger ju så här då ah, förlåt Jag bara tänkte det där till också vad det gör för demografin. Mm. Om du är 18-19 kan inte flytta hemifrån, du får vänta 5-6 år, du är 25-26. Hela det här att att att bilda familj skjuts upp i framtiden. Eh, uh, vilket gör att vi förlorar också där. Mm. Jag menar hade du kommit ifrån väg, du har en läge när du kan påbörja den resan då kanske liksom blir lättare att hamna i, i familjen till sist va. Men men du blir kvar hemma. Så att det förskjuts för våra. Mm också. Så att vi förlorar liksom på alla fronter ja, det här. Ehm um, jag ser att uh, enannan här i, i chatten säger att kan man höja volymen lite? Nej, nah, det var ju konstigt, ni är ju flera som har sagt det, men här åtminstone där ser det ut som uh, vanligt ju för riska strubla. Eh uh, vi försöker skita det ni får höja helt enkelt uh, lokalt. Jag tänkte mitt svar är väl att ni har väl en sån där liten ratt att vrida på. Det är väl ingenting vi kan göra åt det. Vi kan väl komma hem och vrida på åt det. <här> Nej, vi kan ju vi kan ju faktiskt ställa för lågt, men här ser det ut som det som det ska faktiskt. Men det är i alla fall <här> Hans Forsberg säger näbben så här bara. <här> eftersom det är så många som bor i genomgångsbornden och sovsalar måste vi då hitta andra platser att sätta nya anlända och då har vi varit tvungna att bygga i Anneberg. Dåuller bara men varför måste man det? Varför kan de inte bo i sovsalar? Nej men det är ju inte värdigt. Eh såklart jag menar det har ju fungerat genom historien. Ehm att flyktingar som kommer från krig och elände har har liksom fått bo där de bor och sen har man skickat hem dem igen när ja. kriget är slut och såna där. Men så gör man inte i Sverige såklart och därför kan de inte få bo kvar så. Jag blir lite förvånad över att det fortfarande är så många som bor i sovsalar. Jag trodde de hade löst det vid det här laget. Men det ja. det hänger visst kvar. Ja, eller så ljuger han bara. Men jag har inte blivit klok på det jag har faktiskt försökt läsa mig till det om, om hur reglerna är här, men det är så mycket undantag och det är så temporärt och hit och dit och bak och fram. Men vi kom ju ihåg under den så kallade flyktingkrisen så smällde man ju upp tält för ja, minst inte var de kostade. Det var typ världens dyraste tält någonsin och sen var det ingen som bodde i dem heller. Men det går ju bevisligen att husera människor i i tält i vårdängsängar under vad vi säger enkla men men fullt acceptabla förhållanden men det här är det ju det här diskussionen ser vi väl utan de ska ha det gött de ska ha det riktigt gött och det ska vara nyttigt det ska vara fint och det ska vara liksom nästan nyrenoverat Mm. Ja, men det har vi ju råd med. Jag menar det här i Anneberg här bygger man nytt för de andra delar som har man köpt villor, småhus vad det än kan vara då försökt få folk och att... men det det det det doftar ju frustration och det doftar ju desperation om detta. Det mm. det det här att jag vet Lövensahl det att jo men nu har vi förordning på det här. Ja men det har man ju inte. Man har ju inte fått ordning på på efterverkningarna utav den stora flyktingkrisen. Det det gick kvar det är bara att det syns inte lika väl. Eh mm. men när de här 150.000 ska dimpa in här var i läder. Ja, då kommer vi vara tillbaka där igen. Ja, vad tror du när kommer de? Det börjar ju när du blir in här när när mm. lagen gäller julen jularna då va? Ja, något sånt. Och då är ju mm. frågan om man kan om man kan liksom ansöka redan innan eller om du måste börja ansöka då eller du kanske inte nej du behöver inte ens ansöka. Du vill bara dyka upp. Ja, antagligen är det bara dyka upp och gå in på Migrationsverket eller någonting och ja. stämpla lite papper så är det klart sen. Och det börjar gå börjar gå mycket smidigare än under den så kallade flyktingkrisen Dilvis för att då har du din familj eller vad det nu är kusins farfars morbror redan etablerade här de kan ju skicka pengar så du kan komma de vet ju den hur man ska ta sig dit ta sig hit de vet ju en del om Sverige de vet vart man ska mm, ta sig över gränsen liksom enklast möjligt. Mm. Det är bara å eh, tacka ta vart det mot men vi får hoppas att de samlas i storstäderna i alla fall. Eh ja alltså de kommer väldigt troligtvis göra det. Vi kommer få se få se. Jag vet inte hur det ser ut med, med med lagen om om boende här och jag vet inte hur lagen ser ut kring det här med försörjningsplikt och liknande. Nej men, men det men... har vi nog inte tror jag alls. Nej jag tror inte det heller Nej. utan det är bara kom hit. Ja. Det så här det, det vore trevligt om men men men. Mm. Ska man alltid hävda äh, att det är svårt att få tag på arbete också. Men hur som helst eh 52 lägenheter i Enabergsviks bara för nyanlända. Det är bra också kära vänner, det är bra, det är bra, det är jättebra det här. Ju det blir tydligare blir det bättre. Och det här det här gnager nog liksom i svenskens rättvis liksom känsla. Det tror jag ändå. Ja, det tror jag absolut. Jag jag tror att det där vi vi har någonstans har vi hamnat på toppen med med snöbollen, det den har liksom börjat nulla rulla neråt det. Det, det kommer det kommer inte Alltså systemet kan göra vad de vill de kommer inte kunna de kommer inte kunna stoppa det som komma skall helt enkelt. Nej men här sitter jag och du. Ja det här är bra så jag för då då då fattar folket är dåligt med invandring det är väl någonstans där man får koka ner det. Fast jag menar så kollar vi på röstresultaten. Mm. Och ser att nej vad ja, har det är någon procent mer som fattar vad fjärde år. Det det är inte mer än så. Nej det går o o skärligt långsamt gör ja, det. Så klart. Men men återigen vi vet ju det här också att Människor, människor röstar inte alltid på det sättet Nej. som som alltså du kan vara jag har sett bara senast nu liksom i EU-valet och hur människor som som jag följer på twi Twitter Twitter Twitter som jag var helt övertygad om var eh, som undertecknad och det är de ju allt de skriver så så här å nu har jag lägger min röst eh moderaterna. <laughs> och, vad vad för fan hände där liksom? Och, och det är människor som är helt införstådda med med liksom problematiken i alla fall. Ja, men det är väl lösningen. Men också det här med jag menar många spelar fortfarande i första halvlek som vi så många fattar inte att första halvleken har börjat eller att det ens är en hel match. De fattar inte ens att det är en match. De nej, nej. tänker att det kanske börjar en match snart om några år och då gäller det att vi är med i första halvlek. Medans du och, jag och många andra är så här jag vet inte vilken halvlek vi är i, femte halvleken. Ja, så åtskilda och har ju inte kommit till stadion ännu utan de de är nej. ju fortfarande på väg. Ja. Nej, precis, sakta. Ja, nu blir vi kanske inte skola på fotbollstermer, men vi är inte så bra på just det. Eh, men mer ekonomi. Finland vill räkna lite på det här och jag har kollat upp var en enda en enda en individ alltså från Somalia som kommer till Finland och bor där en hur mycket kostar eller hon Svaret är runt i miljoner kronor för tillfället kronan är ju lite svag så ni vet. Jag jag tycker det låter lågt faktiskt Magnus. Alltså ja, lågt räknat. Ja, ja, nu vet jag inte exakt hur man räknat här men 10 miljoner Eh uh, ne nej, jag tycker inte att det jag tycker inte ganska högt om du då uh, när du livstid. Jo jo, men du har inte räknat in så du måste ju de har inte räknat in uh, Vad brukar vi kalla det för? Alltså de sociala alltså det som inte går riktigt att överföra i ekonomi är ju inte inräknat heller. Nej, nej. Ja så så räknar de väl med att personen i frågan ska tillföra en del också. Misstänker jag så att det blir någon utjämning där. Mm mm. mm nämen 10 miljoner. Ja, som man brukar väl säga att ett barn kostar en miljon i alla fall. Det är till. myndigt då. Ja, mm. mm. sen 10 miljoner och du räknar på att de kommer när de är 25, 30. Ja. Nej, jag vet inte. Jag vet inte. Det det är alltid svårt med, med de här uträkningarna som kommer. Det intressanta med den här är väl att det är en officiell uträkning i Sverige ja, så är det klart mittens så bara räkna ut. Det. Nej. Nej, och man kan ju räkna upp det men, där. Men det är, är betydande summor. Ja, ja visst och uh, i alla fall ett socialdemokratiskt land så kostar ju väldigt många mer eller mindre varenda eh, kvinna om man säger så som ska få barn i alla fall kost, kostar så man kan ju inte börja helt hänga upp sig på det för kvinnor ska ju såklart ha barn och rätta det ska ju kosta. Eh och det fascinerar mig sånt här tycker jag är man hur liten procent det är som faktiskt tillför pengar till statskassan alltså hur får det är, om man säger så som får hela landet att, att drivas runt. Och ja, åh oh ja, jag nämnde det. Det är en det är en en liten eh, skara människor och så har det alltid varit och, och så kommer det nog fortsätta vara om man, om man liksom slår ute på allting som det säger. Men det, det det som det som vi lär oss här det är ju att vi har ju ändå ganska spelutrymme. Mm. Jag tänker om det kostar 10 miljoner för en somalier eller irakier eller vad vi vi säger att alla kostar 10 miljoner då, då har vi ändå återigen låt oss säga att vi då ger vi erbjuder varje sån här ni får 1 miljon. Ni får 1 miljon svenska kronor utav oss om ni bara drar. Stick stick hem. Eh, kombinerat då menst det en gräns så då kan vi säga ja men det kan vi inte gå mer på helvetet eller då ska inte ha någonting. Nej, okej. Okay. Bra, kom med en annan lösning då som som Precis. fungerar. Eh, för det här är faktiskt en, en lösning som skulle kunna fungera till stor del. Många av de här vännerna eh uh, skulle tacka ja till en miljon kronor i schickan mm. och ändra den här en enkelresa hem och får vi hem en om vi utgår från att den här uträkningen stämmer nu får vi hem en enda person så har vi sparat in 9 miljoner per år första året nästa mm. år spara vi in 10 miljoner mm. i så fall och visst jag vet inte hur många om man ska behöva ha den där diskussionen nej men vad det ska inte de ska inte ha pengar nej jag håller med det är klart jag inte är klart jag inte tycker att vi ska behöva muta oinbjudna gäster att åka hem det vill ingen som tycker det vi vill ju inte belöna dem men det kan funka Alternativet är ju då att att använda polisen kanske och leta upp de här och det menar vi kan bara ta ekonomiskt det kostar ju jättemycket pengar. Det kostar ju mycket mer än en miljon om man ska behöva utreda dem och fängsla dem och sätta dem på ett plan och skicka hem dem. Jättedyrt och böket. Plus här kan man ju skiljas som någon slags ja men som någon slags vänner på ett sätt minus. Ja jag men... mm, jag ja, visst. Nej men eh uh, det är lite kul att fantisera eller fantisera, det är lite kul att fundera kring olika lösningar skulle vi få en regeringsmakt som vi inte kommer få eh uh, det här är ju definitivt en utav dem och jag tror att den är bättre eh uh, än att eh uh, jag tror den är bättre än att att uh, försöka skicka in paramilitära styrkor och med våld rensa de här enklaverna jag tror mm. inte att det går nämligen och jag håller inte med Peter X i chatten så det är inte en helt puckad lösning för de kommer tillbaka med ny identitet Jag tror att det var i kombination med att gränserna stängs vi utgår ifrån att det är en nationalistisk regering och jag tror att den kommer kunna hålla gränserna stängda va. Eh så det handlar ju om att gränserna är stängda och att vi ska få ut dem som är här. Mm mm. Ja precis. Eh uh, och jag menar om vi då ska rösta som jag som Peter Ekster och Si det, det sista storas drir så ska trumman slås så ska marschen gå kamrater hand i Jag först ska stå i vårtunga framtidsland så ska hand i hand o i vårtunga kring Sveriges bygg där färden ja Nej vet du från skog och fjäll till havets rand där vore en lisebox. Hej hej. Eh, jag ska bara få talka med Magnus där och inte. För ni måste lite med mig här. Det är värst vad vi ska vara förföljda av internetproblem. Vi har ju lite lite samma liknande när vi sänder från huset. Men det är väl det när man är lite på landet att nätet är inte är så där extremt eh tillförlitligt som det i storstäderna. Där det funkar 90 av tiden och jag menar det är ju ganska få som eh, bor där här ute som eh, ska vi se om jag kan komma tillbaks. Joda. Hej hej. Eh, jo jag sa precis det att det är ganska få som bor utanför storstäderna som använder internet så mycket som vi gör. Det funkar ju oftast eh 99 av fallen, men här blev det väldigt tydligt om det inte funkar i de där sista procenten. Du i alla ja, fall. Ja, eh, vart var vi här någonstans? Jo, eh vi ska muta alla som har ali roka hem, typ det nånting. Ja, nåt åt det hållet, men men det är ju bara ett tankeexperiment egentligen och det är ett sätt att se på, det är ett sätt att fundera kring hela frågan eh det förutsätter ju också att att man har statsmakten eh på ett eller annat sätt så att jag vet inte det det är ingenting att dröja sig kvar vid utan det är ett intressant tankeexperiment och det det kommer inte bli mer än så utav det utan vi får ju fokusera på det som är så att säga görbart mm. i i dagsläget. Och såklart den mest troliga lösningen på hur det kommer funka är att är ett ja, det blir så dåligt i Sverige helt enkelt. Så att bidragen kan inte betalas ut. Det kan, kommer inte byggas några nya fina lägenheter som wiksa de här eh nyanlända. Och då till slut så kommer väldigt många av dem dra hem för deras lämder i bättre helt enkelt. Som gräs grashopper som kommer hitta det bäst. Det är ju inte det mest positiva framtidsutsikterna men eh, tyvärr så kommer vi inte se den här stora folkliga resningen som alla drömmer om där varje person slänger ut någon i en och skicka ut dem i fraktbåtar och i kanalen bara. Det ja, var väldigt svårt att se att det hände Magnus. Ja, nej det det dröjer nog och det kommer inte inte ske på på en väl inte på en, en nationell skala så att säga mm. utan det kommer bli lite olika lösningar på olika platser och Sverige är ett stort land med många enklaver. Mm. Mm. Du, jag funderade lite jag på, blir... på på om jag skulle kan du övertyga mig att bli plusprenumerant här på svegot.se? Om jag kan övertyga dig blir det. Mm. Ja, bland annat så kan du ju då få uppleva en bättre nät vad du lider eftersom du kommer att ha råd att införskaffa dig kanske, jag vet inte. Nej, men framförallt handlar det ju om att, att du som är medveten av oss eh, gör det möjligt dels för dig själv att bli fortbildad, för det hoppas jag att du blir men också att kunna se till så att andra som, som inte har kommit lika långt som du själv att kunna ta del av saker och ting, det, det är det som det är det som krävs så vi har genom åren bevisat och på olika sätt visat hur effektivt det här är då den nytta som görs så mm. att att vara en del av detta borde borde någonstans ja få det till vilja det. Mm jag tycker nog vi ska klappa oss på ryggen lite Magnus för du och jag har gjort väldigt mycket nytta. Genom åren, jag nog morgon vågar nog posta. Eh och det absolut mest av det har vi ju inte den blickaste aning om och det folk kanske inte ens vet om att vi har påverkat dem men men så många som har som har vaknat och och usch jag börjar trätta på uttrycket. Ehm nej men och också fått alltså kommit närmare sanningen. Och det i sig gör ju att man mår mycket bättre. Bara en sån sak. Jo oh ja, jo oh ja. Därmed det det, det det det det har man gjort och det det får man det ska man ta till sig och, och glädjas över så. Sen hålla fokus på att eh, hela tiden bli bättre och göra göra mer i den mån det är möjligt eller åtminstone det som sagt göra det ännu bättre. Ehm mm. men då undrar jag bara lite det låter ju jättebra det där du säger Magnus men hur går det då till för att bli plus prenumerant på svegot.se? Ja det är bara att gå in på www.svegot.se/plus eh Nu kände jag mig nästan lite som en sån där som frågar någonting som man kan ta reda på extremt mycket. Nu spelar jag såklart en sorts roll här, men ibland får man ju såna <laughs> frågor du vet av, av vänner och så. Jo, man, är det man får gå in på Google liksom eller hur hur det vet vi, vart det vart det vad är det för öppettider där eller så där. Jag kan göra det själv ibland också. Man man frågar, jag vet, jag tror det är en social grej Magnus, man frågar saker för att konversera. Man skulle ju inte kunna ta reda på dem själv. Visst så är det. Nej, men gå in på Swyggeptes så finns det en massa knappar och fina banners så att det, det är lätt att hitta helt enkelt. Ja. Ehm, det finns nog så det fortfarande människor i vårt land som tror att vi har om inte världens bästa vård så i alla fall en härligt fin socialdemokratiska trygga stora vårdmaskineriet som förvisso kostar en hel del pengar men det är det värt. Jag har själv sagt det här till <hör> till <hör> av alla människor Lana Locke på Red Dice för länge länge länge länge länge länge länge sen när jag inte fattade någonting och hon fattade så var hon i Sverige med, med Henrik. Då sa hon det, men Daniel betalar ju så mycket skatt här i Sverige. Ni är ju liksom helt nedtryckta i hela befolkningen. Märker du inte det? Svårt kränkt blev jag då, Magnus. Och så sa <laughs> jag, ja, ah, men vi har i alla fall bra sjukvård. Och då minns jag minns så tydligt att hon tittade bara på mig och liksom ville inte fortsätta för hon såg ju, oj, oj, oj. Han är liksom, han är helt, in, han är helt inne i detta stackaren fortfarande. Jaha. Det gör jag inte längre. Då detta var på, kan detta ha varit, ja, det var väl 2000-talet i början på det. Då kanske vården var lite bättre, men... Eh, Nu är det inte så bra tror du. Men det där är ju en ryggmärgs ryggmärgsreflex som vi alla har, ja, vården. Alltså när du inte har klivit ur och börjat titta på hela välfärdssystemet på ett nytt sätt så så är ju vården det som man landar i och, och trots att man trots att man läser om det där kan liksom fortfarande hända trots att man läser om vad som händer så någonstans så så, så ligger det kvar att ja men vi har världens bästa vård mm. och så många vittnar om också det är ju det här som det är inte är ett problem på det sättet men men det som det är och det är att hamnar du rätt alltså eh och om, om det är som att du lägger i en växell och om växeln hamnar rätt då, då jäkla går det bra men börjar det hamnar du lite fel då går du ut i skogen och hamnar du rätt i den svenska vårdapparaten fantastisk vård fantastisk vård. Eh ja, det jag vet inte om det som kan bli om det. Jo jag ja, fast vänta här nu bara fantastiskt. Jag är det så alltså den är väl så så bra som alla andra länder tänker jag. Är, jo jo men det alltså det är bra då, och ja med, med jämförbar länder absolut. Så att det, det är ju fantastiskt. Eh mm vården är fantastisk när du hamnar rätt i Sverige och i Tyskland och i Spanien och så där. Men men det är ju när du inte hamnar rätt och det är mycket enkelt att inte hamna rätt i Sverige än i många andra länder ja, och då är det ju fullständig katastrof istället. Det är liksom det är ett eller noll det här. Ehm mm. um, och ju vet cancerpatienter dör i väntan på alltså risken att vi ska risken att du och jag ska dö på grund av vårdmissar. Det är ju mycket större och mycket annorlunda ja, ja, och det är inte vad man inte tänker på. Nej. Man man undrar ju vi har ett exempel av en kvinna som i Småland som var högravid och man skickade hem henne flera gånger för att man sa att det är alldeles för tidigt och och till slut så föddes hon för fördon helt enkelt sitt barn på en, på en gräsmatta. Eh och man kan ju undra då om det här beror på Magnus liksom att att de har så otroligt ont om tid så att de måste liksom de måste de måste prioritera de hade andra personer där som som det var mer kris än de fick de fick välja att ta in istället för den här kvinnan eller om det är en utländig som tog emot henne eller om det här är en ny praxis liksom att man ska göra man gör annorlunda eller om om det beror på jag helt enkelt att man tar pengar eller liksom eller vad det här kan bero på sanningen är ju såklart en stor blandning av allting. Men det är ju inte sällan vi läser såna här saker eller folk skickas hem med tarmvredläst. Ja, jag menar folk och det här är det lilla vi får reda på. Jag tänker ju som vanligt på vad som pågår på våra äldredomshem. Jo, nej alltså, jag, jag jag kan någonstans jag förstår ju också. Ja, för en sak som har hänt om du pratar nu människor inom vården så är det ju att, att våra nyanlända mm. gillar ju att komma till akuten med med ont i huvudet va. Mm. Det är ju sånt som inte är helt ovanligt och, och, och ringer ambulansen för att då tittar det finns ju ambulans, vad kul. Ehm mm. um, så det det missbrukas helt enkelt och och det där har man liksom fått ridas bärg mot och och det blir ju att det blir en viss överbelastning såklart. Det vet man sen så har väl kanske kompetensen inte helt uh, utvecklats i takt med att du får in eh uh, människor som kanske inte är de bäst lämpade för yrket. Det vet jag inte men jag misstänker det som du säger det är en kombination av allting. Det det som jag tycker det. Är... Och jag jag vet också att vad det gäller gravida så så får du oftast så där när du ringer eh uh, att så här nej då det är lugnt det det kommer inte på tag. Uh, och det kan gå fort eh uh, mm. när det väl händer så att det det händer ju ganska ofta ju händer tidigare också men men vi hör om allt vi hörde allt oftare och det jag tycker är mest oroäcken det här det är att jag hör hur hur barn små barn förvisas hem som du som ett tarmvred eller med med någonting och, och där är det och om vi ska singla ut någonting som är ett tecken på att det går åt skogen så är det att barnen inte tas på allvar här att att vården av barn inte tas på allvar för det görn inte om du skickar hem någon som har tarmvred du, du, de gör uppenbarligen inte eh de undersökningar som borde göras Nej, och jag sitter och funderar nämligen på nu nu det är klart att sjukvården är i katastrof och så det kan vi alla enas om. Men det jag, jag bara kommer tänka på teoretiskt sett Magnus, ibland skiter det ju sig. Ibland ja. gör man ju felaktiga bedömningar och vi säger att sjukvården vore bra, men att man ändå skulle skriva upp, skriva mycket om varje gång det gick fel. Mm. Då skulle man ju faktiskt få intrycket av att vården är på att kollapsa. E ja ja, menar, och det här är ju Vad fan? Det här är ju den andra den andra saken vi alltid måste ha beaktande. Jag minns jag hade det samtalet med en, en vän för många många år sen när jag var så där dystert dysterkvistigt. Och och han påpekade då att jo jo men du får inte glömma det faktum att vi hör om allt numera. Mm. För för 30 år sen så hade du inte hört om detta för att det fanns inte den typen av informationskanaler utan då var det kvällstidningen som gällde så här. Mm, mm, nu högre malta och det gör att bilden blir dystrare också än vad den eh, nödvändigtvis måste vara i varje ifall. Så att det är värt att ta in men men det har ändå och det det, det ser ju man ju alltså officiella rapporter visar ju också på enorma problem inom den svenska vårdapparaten mm, så att det är ju inte det är ju inte bara hit på. Nej och um... Jag brukar faktiskt försöka läsa alla de här det är ju ofta liksom så här rop från de sjuksköterska eller undersköterska eller läkare ofta sån debattartikel och och såna har det ju inte varit ont om heller och där är det ju inte bara då alla pappor som kommer och det är inte bara hotet det är inte bara att de måste ha vaktare det är inte bara att vaktarna inte får jobba själva på akuten längre för det anses för farligt det är också det här sinnessjuka pappersarbetet som ja, verkar öka öka för varje då läkarna de de har inte med några patienter Nej det är inte att hålla på bota sjukt utan det ska fyllas i rapporter och jag såg nu från försäkringskassan hade de ändrat så typ istället för att det var två sidor så var det sju sidor nu som läkaren måste fylla i. Och det är väl försäkringskassans sätt då antar jag och försöker få färre och sjukskriva sig så att de ska spara in lite pengar på något konstigt sätt antar jag men men just och ha den känns ju menar för när du har den här sortens yrke det måste ju vara otroligt plågande att för det första har du liksom ansvar för liv och död. Det är en ganska jobbig från början och sen får du inte ens ta dig an ansvaret så bra som du vill. Du Nej, måste, du och vi hade väl samma... en gång i tiden där som kallas läkarskreterare. Jag ja. tror inte att det är någonting som man man har längre. Eh, ja, jag vet om jag bara tittar hur hur vi har det här vår vår läkare här där jag bor. Det är ju en läkare med två eh två sköterskor som sköter i princip allt. Eh han han jobbar med att ta hand om patienter, ställa diagnoser. Eh och då går det fort. Det går riktigt fort och och tider finns det mycket som helst. Behöver aldrig boka det, det bagoner. Eh och och och så där så att nej, eh det är något det är ett systemfel i Sverige. Punkt slut och det det bottnar i det här sossesveriges förbäsr för stora apparater och stora organisationer och eh staten vet bäst i, i allt liksom. Mm. Ja, ja men man kan ju bara mena läkare missade tarmvred och skickade hem pojken två gånger opererades men är skadad för livet. Uppsökte sjukhus med tryck över bröstet skickades hem och dog vår det blev dessvärre försenad patientvinge ers amputera benen fururing hade feber smärtor och kräkningar och skickades hem med halsfluss hade brusten blindtarm det här är ju långt utöver de här men som liksom misstagen som händer alltid går det tror jag för säg vad ska vi säga så säg att vården var bättre på 80-talet då var det ju liksom checksen balances som man säger då kollade man och dubbelkollade då skulle det ju väldigt mycket till för att man skickar hem någon med tarmvred till exempel ja det tror jag och det, det har ju naturligtvis att göra med överbelastning och stress mm att att du du tror att du gör ett det bästa jobb du kan göra. Det vet vi väl både du och jag. Om vi tar någonting som vi kan kännas kännas känna känna att vi om jag ska leverera den artikel till imorgon. Mm eh uh, som jag vet måste ut. Eh mm. uh, om jag skjuter på det och och hamnar under stress då kommer den inte bli lika bra som mm. om jag hade haft tid på mig och göra det. Punkt slut. Mm. Det är alltid bättre om du har tid på det så att det det i sig tror jag är den största det största problemet just. Och när man pratar med vi kontaktar oss ibland av människor inom sjukvården eller inom ambulansvården och blåljus personal det är ju att deras råd är ju att att stå på dig. Alltså backa inte undan ifrågasätt. Känner du på dig? att äh, att det inte är som det ska. Nej men då alltså ska du komma någon vart då då får du liksom vara stenhård ja. och inte bara acceptera. Nej men ta ta en pannidi då hem nej det gör jag inte. Vi rör oss inte därför om du gör en ordentlig undersökning. Vi kommer inte flytta på så här ifrån förrän du gör det. Lite nej. grann beroende på naturligtvis om det gäller barn eller dig själv eller mm. så där. Men det ligger ju tyvärr inte för oss. Typ nej men, men, då men åker man hem med tarmvred. Ja, det är ju det måste bli mer som som utlänningarna tyvärr för även där precis som har ju med biljettkontrollanter så klart är det åh oh, nu kommer den där jobbiga muslimska familjen in igen eh å det jag vet att de är inte skriker men vi tar dem först för att jag vet mm. att de kommer gapar de kommer skrika de kan göra de andra patienterna oroliga det kanske blir våld det kanske blir bråk och vi kan inte skicka dem härifrån För om han fortfarande rätt till sjukvården då tar man dem först och det kanske tar lång tid och det kanske ska in en tolk i värsta fall. Det kostar det mycket som högst men det är ändå faktiskt ett ett ett vettigt beslut tycker jag. För vad är alternativet? Ska läkaren gå ut och börja boxas med den här farsan, den här arabiska farsan och hoppas förhoppningsvis vinna och skicka hem honom? Det är helt orealistiskt. Alltså återigen har du inte redskapen att hantera problemet, vilket de inte har, då då måste du ju göra det du kan. Då måste du göra på det sättet. Mm. Ja. Och, och återigen, det är ett systemfel vi pratar om i grunden Naturligtvis så skulle det vara helt annorlunda Och kunde man organisera sjukvården precis som allt annat på ett annat sätt så, Absolut, men då krävs det politiska lösningar Och vi måste alltid se det, vi måste se skillnad För att det är så här, ja men vi gör så här Jo, men för att göra så så måste vi få till en politisk lösning på det Innan den politiska lösningen är på plats så kommer det inte bli någon förändring Ehm ja. um, och det, man måste förstå rågången här för att mm. annars sitter man på gästasighet som att det borde vara titeln mm. eller datten. Mm. Ja, man får inte fastna i det teoretiska. Eh och eh, jag tycker man bör titta över en privat sjukvårdsförsäkring. Eh det kostar en del men men om man råmar så kan det vara en en, en viktig investering helt enkelt. Det, tro, det handlar trots allt om om liv eller död och det måste jag säga jag är oroad för det Magnus så och och skada vad är på något sätt och hamna i en akutsal någonstans där det gapit och skrikit och veta här kommer jag få ligga kanske i 24 timmar förnedrad liksom för där kan man ju man kan ju inte gå därifrån man är ju så otroligt utsatt man kan ju inte bara jag tar mitt brutna ben och går hem nu utan där måste man ju acceptera hur hur det här systemet fungerar eller inte fungerar. Ja ja, nej men det det, det där de har man ju jag har varit med om det är två tillfällen nära när familj familjemedlemmar har hamna på sjukhus IVA jag tycker är jävligt besvärliga lägen om man åker upp och besöker dem och så här ja, men vart är vart är hon eller vart är han när man får ja men det är i gången här. Mm. Och man bara vad fan säger du? Mm. Ja så går man och tittar där ligger de i gången mm. tillsammans med andra och liksom. Så tar man där men vad fan varför ligger hon i gången? Vad håller ni på med? Och de tittar på en sjuksköterska och så bara vi, det finns inga platser. Toaletterna är fulla. Och, och, vi har ställt in på toaletterna. Ja men ty, toaletter. typ toaletterna är fulla nu ligger de där och man var okej. Okay, ja, mm. Nej, men vi ska hitta ett skynk och hänga upp. Mm. Och och där visst det där återigen min min min den här uppmaningen att kämpa emot, men här finns det inget du kan göra. Mm. Det finns inget du kan göra. Det är fysiskt fullt. Så som du säger, eh privat sjukvårdsförsäkring om du har råd, absolut. Det är ju bara sorgligt att du måste betala både den mm. och skatten. Mm. Men det kan vara värt att jag har varit att lägga pengar på. Ja, har du råd, absolut. Ehm ja då nu ska man inte använda begreppet hedersrelaterat våld och förtryck. Ehm jag kan nästan hålla med om det för det har ju inte med heder att göra men förklara det här vad är det som händer Magnus? Nej men det det är ju skolverket eh som har kommit med någon ny rapport eh eller någon artikel eller vad det nu var jag minns inte exakt här. Eh men där man då uppmanar att att inte använda just det här mm. hedersrelaterat våld och förtryck för det kan ställa grupp mot grupp. När ja, det är så skolverket som ehm det är så här det är en utredning som har kommit från från ja det är ledet av Marie Heidenborg just ett sekretarsord den heter ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet och där skriver de bland annat att begreppet hedersrelaterat våld och förtryck är numera tydligt etablerat och det är det ju på det sättet utan att vi förstår alla och prata om vi pratar om, om om muslimska nästan alltid pappor det kan väl vara kristna också som inte låter sina döttrar till exempel träffa andra för då får de stryk. Eh skolverket säger då att man ska inte använda det här begreppet i läroplanen för sex och samlevnad för att det kan då som det alltid heter Magnus ställa grupp mot grupp. Mycket läsarna uttryck som ingen riktigt förstår vad det betyder men vi förstår nog vad de menar i alla fall. Om man jag antar att det, det det man mest reagerar på mot det här är precis det jag sa att alla vet alla vet att vi pratar om utlänningar och så kan vi inte ha det längre. Nej precis, så då ska man prata om om tvång kanske tvång i relationer mm. eller manligt tvång kanske däremot. Ja, mot manligt bättre. tvång definitivt och så vidare. Jag tror säkert att det är så. Och ja, nej men alltså skolverket följer ju sin egen. Alltså det det är deras uppdrag. Det var staten har sagt åt dem mm. att det är så här ni ska göra. Mm. Det det så, så någonstans det här är ju också bara en logisk konsekvens utav den politik som förs och det, det är ju inte så att det uppstår ett vakuum utan utan utan det det handlar ju om det det handlar om att de gör det de har blivit upp till, fått till uppgifter att göra så att åtminstone det är ju politisk lösning som i sådana fall ska till ja mm. uh. oh, det här men jag jag Johnny pratar ju en del om det i um, Daniels timme det här må äga ordet uh, för jag om, om jag menar inte tänker efter riktigt Magnus, så tänker jag ofta sånt där, "Äh, varför försöker ingen ens med detta? Var då ta bort hela raserat våld? Det kommer ju aldrig funka." Men de är ju idogare de här va. De jobbar Oj. ju år ut, år in, år ut, år in och plötsligt sitter man där och så har man anammat de här begreppen, klimatpanik till exempel eller klimatförnekare eller nysvenskar. Det har ju inte det funkat så bra. Men men jag menar de, de flesta av de här orden känner ju inte ens jag till. Jag känner Nej. inte till vilken skada de gör för att jag har blivit lurad, jag har blivit jäntvättad, jag har accepterat det. Mm. Nej men absolut, absolut och och lyckas man få det då att eh att för att som du säger hedersrelaterat våld, eh, det kopplas ju till utlämningar. Mm. Och lyckas man styra iväg det därifrån, vilket är syftet och få det till att kopplas till manlighet, låt oss säga, mm. vilket jag tror är meningen med. Mm, mm, mm. Då kommer vi på sikt inte inom de första 10 åren, men 30 åren har förskjutit allting till att att man för automatik tänker då att det är en eller annan mm. som oavsett då. Och och det blir ju problematiskt såklart. Ja men såklart och det blir svårt att prata om. Och det är viktigt alltså, det är såklart för att när du ska diskutera med någon och du måste hela tiden förklara begreppen istället för att de är en självklarthet så ja kanske man bara skiter i det. Jo. Men det är det, det vetar de väl vetar väl de om att och vad är det? No, ja, jag vet inte om det är någon bo. Jo, ja det det är väl 1984 såklart. Jag tror det är det. Att men det finns inget ord för evolution till exempel. Ja, för Martin och sånt ja. där. Men skit samma, man kan bara hitta man tar bort. Man måste istället då gå och jobba och gå och förklara vad revolution innebär och det är såklart superpraktiskt och jättesmart och de lyckas ju med detta. Annars hade de inte försökt kära vänner. Det kan tycka fånit, det kommer aldrig gå. Men varför skulle de göra det i så fall? De ja, har ju gjort nej, nej. detta om och om igen. Det en, och det är ju både liksom plan planlagt men också en naturlig del utav hur system fungerar såklart det här har vi sett i Sovjetunionen och andra diktaturer hur ja orden orden liksom eh orden nu vet jag inte vad kulak betydde rent språkligt va men det var ju beteckningen då på de självägande bönderna eh i Ryssland mm eh, som som eh, gjordes till till skurkar och, och någonstans så är det säkert på att efter 10 år om du sa ja men det här är en självvägande bonde då är det i sig ett negativt laddat begrepp. Ja just det. Alltså det är en sån där jävel. Medans det egentligen då jag menar det är en person som som äger sin mark och som har slitit. Jag menar det skulle vara positivt. Ja. Så att absolut det är jätteviktigt och vi måste någonstans rida spärr mot detta så gott vi kan. Bra exempel är faktiskt skattesmit. Rustar här. Mot väster mot blånande fjoder. Mot øster, mot Ödemærks land. Gå vägen fra steder og gårdar Kung Karl, ditt svenska förband Kung Karl, ditt svenska forband Du minnser kamraten en gungende opp Ungen fører mot saren, vi nærmer sin herr jeg minns det den morgenen, var tvungen å trigge på livet og strøkke jævær. Jeg minns det jeg var hest, folkens sammen ble downe, jeg minns det en lykkelig, som attack. Jeg minns det jeg er en skjød, vi fryser, vi fikk bryna, til kvældssvård, vi sanns i Ändå gav han inte upp sin sista stora strid. Ändå tror jag han som vi på en ny Sen strid. Sinne sånd än hör ni stormen frenetung. Heses du min sista fina detta Sverige hem sin Ja, då var vi tillbaks ja. Det finns inget som gör en så lycklig när nätet bara dör under tiden man sänder. Det fyller den med en speciell sorts hat kan man väl säga. Eh jag tror att man i van jag ska plocka in Magnus här igen. Vi såv blanda toner. Vi vill se det snabbast för stämma musik. Vi ser en vind tändo leta jag en älvendukraina i skräck och panik. Den går av in i sin sista stora Men Den tog det hand som vi på en ny storhetsstrid. Det ser i stranden hör ni står I sin stormag, sista tim Man väntar Sverige hem sin kung Jeg kan forstå om det er sur og tvær Når du bygger opp landet her Trodde du du at skulle bli så her? Du er pensionær Jeg kan forstå om det er sur og tvær Når du bygger opp landet her Trodde du at her? Dær, det her. Trodde du at skulle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 When I went off to sing a song in Washington, Washington I was hounded by those dirty dogs of CNN who said they wanted to do a favor for me by giving me a little free publicity I should have never let them turn their lying cameras on cause when the cutting and the editing was finally done they put horns on my head by changing everything I said that made me sound like the devil's own son So you don't go casting your pearls before swine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 The L.A. Times and the Washington Post Are just a few of the most porkiest people Porkiest people Porkiest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 Salisbury Town Or is it my imagination is it my imagination Can't wait to be with my woman tonight Rolling down to Salisbury Town Or is it my imagination? I gotta pass, we're moving at last For rest and recuperation Long walk, small talk, friends and my family No greens, blue jeans, barefoot in good company No packs, relax, sleep like a baby to ten Haven't been in Clover since I don't know when Rolling down to Salisbury town Rest and recuperation Up on neon, tarmac, pavements and folk Cocktail, light, ale, champagne, ouzo and coke Downbeat, soft, sweet music playing till dawn Watch the sun come up on somebody's lawn Salisbury Town Or is it my imagination I got it Salisbury Town Or is it my imagination I gotta pass We're moving at last For rest and recuperation Up on neon Tarmac Pavements and folk Cocktail, light ale Champagne, ouzo and coke The sun come up on somebody's lawn Rolling down to Salisbury town Or is it my imagination Ramade kedjelin tar att torka lite mer när solen smälter isar och när värmen på att kämpa genom livet man meningen inte ser men våren den kan komma nog finns det toppen då när länken till förfluten tider chans och glömd när krafter vill förslava oss och sanningen gömde Rester till de kallllar som lever inom dig. Hör på Ffädismaning befride det om mig Sto föritt land. Å i heder Jag vad kan. Gärt leder. När mörket sluter om dig med Harm behag mot ått sånda tider kommer en i dag. Af fift då blivit vackert en litet av makt. Upp och tuna med borgare fräser med förakt. Elom ända normer med manipulation Men skadan väcker uppror så slås för din att kon står frytt land. Å din heder gör vad du kan. Jag beeder Tiden har passerat och du lämnar denna jord Blidly för att du blott levde för din död Blir du den som för friheten i norr Som jorg sin för folkets i en tid av nöd står för ditt land År i neder Jag vad du kan hjärtat bleder står Jag må ta tårmen minnen fast utfult en och pank men är villig för hjärtat på dugg för morgon går vad till onska sjank jag har besökt vart denna hus och men visste jag väl skrattans på gråtitt lins kvälls över det som aldrig fattat eller ens afinstade som är viktiga på vår jord och fysa åt i onlande som Kjærenno Men her går jeg med min väska Og lyfter då på min hatt Men ikke for at fjæske Eller for en seng i natt Ty det er mitt svenska linne Og min ska drev du tanna roker hjälpa inor i fästs ur ekka ut mina händer i mina arma lans med och klara stränder lik kullar styrar av Men jag ändå vita all vart i även om jag stannar min turer drunknar jag har kissfar i av klicket men ni quas som jag är. men den allra viktigaste sak är budskapet som jag lär har kissfar i hans luden av klicket men ni quas som jag är. men jeg så ganske skuffet som jeg var brå att han bidrar sagt att bort han lockar till sig böner att riket skall bestå och han reser sina murar runt sitt folk stark ingen glöda i brinnan Stadens buller og brus En til der som livets En gang fanns Mot bondestammen solen Kastar sitt ljus Lyser upp og kølger At vi har en chans Vi så trodene kvar I bittra tider Vi tender hoppet i Bland stora og små Vi skapar framtiden Og vad det den lider Vi tror på hjärtans som Før Nordens El mörs o besvinga var kom med för du är kallad att kämpa med oss Føl med oss för de vackra vi och för fäder fick kom med och skriv historien var redo att slåss vi sorgtrogna kvar i tider vi tänder hoppet i bland stora och små vi skapar framtiden då vadet en lider vi tror på hjärtan som för Norden slår. Vi fiarrar oss den nyttliga urbana miljö som korrumperas innen och äros frid. Vi väcker ideal och tro som aldrig kan dö, som gör att ingen räds att fra allt i vår strid. Vi så trona kvar i bitraset tider, utänder hoppet i land stora och små. Vi ska bygga framtiden och vådat en gläder vi tror på hjärtan som för Norden slår ja Vi så trogna kvar i bittera tider vi tänder hoppet i dans stora och små Vi ska bygga framtiden och vådat en gläder vi tror på hjärtan som för Norden slår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 Apologize for America That old VFW That is sacred ground Apologize for America Walter Reed That is sacred ground And we're gonna sing along On that good old Merle song When you're running down our country halls You're walking on the fighting side of me And most we'll people and I... Det tekseri hemmelighet Du står jo den veks snapp vi lever på det hit Pakket om en fred er så vi la det fint for meg Og jeg gatt der i Nederland Jeg vil ikke røre på her Reger snarer min identitet Hatet Donat ut med en alla valla mer och vi detenspridelse är det bara oss vi en dröm eller verklighet vad var det någon som vill rädda förlora min identitet hotet växer i hemlighet konstspröta är det blösa en galekas så hög öppna våra gränser hur ska det nu gå öjda detta minnen lön jag vill vöra att vi hör rädda förlora min identitet hotet växer i hemlighet bra høyr ikke att det mindre dønn jeg blir ikke for att med, at med her vet att förlora min identitet Carterbeck serie hemlighet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 to give the enemy no more aid nor quarter, cause we ain't gonna fight for the new world order, no, no, no, no way, no way, Jose, Jose, now they can't make us, they can't break us, can't break say us, say adios. Render my nation to your global plantation Well, I don't think so We're going to fire off some letters to Congress We're going to flood them with our faxes and phone calls We're going to tell them we the people We'll put up with the trees And with their stealing and their stalling in stone walls And if they keep forgetting just who the boss is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 the republic do faith we cannot fail death to the new world order we shall free med mir till kamp för för vi är ett för att det vet finns ett hopp i de mörkaste stunder när vilja skapar vi det onda Kraven till tiden står i still. Vem lägger ett förvänta insikten säger stopp. Insinnet jag impränta uppoffringar på topp. Till kamp för för Vi är ett för att det lära. En finns det topp i det mörkaste stunder. Med ensam vilja skapar vi onde. ristar och bröder, hur fin det gör ett trätt kamp från norr till söder med fanatismens som symbol. Nu ska vi och fira vi seger för mål. Telen kamp för för färdesära. för att evigt lära. En finns det hopp i de mörkaste stunder med mestan viljan skopar vi om det är predikan om försoning propagandisters läs främmar om mänsklig kloning han led kommest sist Vatten, luft och solljus har ersatt för utan kamp att förlora till kamp för vi är rätt för att livet en finst det topp i de mörkaste stunder med ensam vilja skapar vi under till for, vi är för att livet Du det står nu fast och kämpar utan ro utan rast i själ lägg till rätt och frid i själ lägg till rätt och frid vogar livet och räkt din han till vän åt folk och kvädens land i den bor blåt din frihet tiden bor blåt din frihet En fugel ander i sin negendur så gjør venna la billa jur hör nu vad du skall göra hör nu vad du skall göra Vemns du födes till kropp och själ var hälre fri en annans träll så länge du kan dig röra så länge du kan dig röra dena never vor kan vi ju till ha hugs om och kriget trusning bara och kriget trusning bara vill du vara dig själver huld så älska frihet mer än guld ty frihet följer dig frihet följer dig än nå sin. Vi har smällt nu igen. Nu som var det någon som fan rätt på marken. Det är run mitt brös nu har det gått förlångt försöker pinna trrösten. Ta om min till bo Tilllä till då det var. Svens Privid Svens ska vi såss min ben och vi kämpa invasionen. Svens privid Svens! Vid et vunnet slag efter nederlag Kommer vi tilbake som svenskt brev i svenskt Hellseger min vän Jag står på radion Rapporten ställer frågan om svenskarna i vita Hva sägs om sanningen? Du er inte svensk om dina perron er fra Mali Det er ont i mitt brøst, nu har det gått for langt Forsøker finna trøst Ta om minst tilbaks Til en tid då det var Svensk bredvid svensk Nu skal vi slåss min venn Og vi kjemper invasionen Svenskt brev i svensk Vid et vunnet slag Efter medellag Kommer vi tilbake som Svenskt brev i svensk Held seg min ven Sen på invasionen sväns vi vi sväns vid ett vunnet slag efter nederlag kommer vi till box och Det tond då du är en jag undrar varför vill och kan man göra så Forstøra landet för de som är små? Alla looks and bits faller over bord vi ser ingen hand att hålla värd at på Neh, neh, allas lika bedre det er nästa båt Vi är många som fått nog du andra andre for en bro Når svenska flocken samlas, Vill du växla ord trivs du ikke i din mena ord Så ta nu och packa under klæder om du vet läger eller tar lämnar Sverige du kan jag bara undrar när du blir en del av allt blunda är den pyramiden innan vi blir Se den som orker mest Dansaudrikk er festivalen her i